sweet child in time, a horseback big version made in Japan. 2021. február 11-e, csütörtök van, a pontos idő 7 óra van. Ez a Kejfej Jánoszi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fial János 14 éven alliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsorok. A mai egyik fő üzenet, hogy tél van, ti jég és hó, hideg. Kinintve úgy alkalmazkodjon hozzá. Nagyjából 10 felszúgva Horn Gábor, fél 8-tól Nieder Müller-Péter, 8-tól Gyorgyavics Benedek, 8-25-től Füriyes Balázs. 061911168 ványvizet tartottak este az autóban. Akkor azt már nem kell kivenni. Ezt bezzeg mindig le tudták szedni az ATV-ben. Ahhoz oldaszuk. Rossz indulatú megjegyzés volt visszavonom. Jelentem tegnapról mára kiürítették a szemetes kosarat. I didn't time. nagyon nehéz bármit is mondanom, tegnap nap este hívtalak, és kértem tőle két számot. Meghalt a legjobb barátom is, Gergely Lászlóna, hívják. tőle búcsúzom, remélem, hogy hallgatják azok, akiket értesítem, úgyhogy nagyon köszönöm, és uh, szia Lassi. A második kért szám. A Rolling Stones és az a NG. NG. Tartozók gyászát tiszteletben tartva most már nem biztatom önöket arra, hogy telefonáljanak. Mostantól kezdve én fogok telefonálni. Halló. Szia, Gábor! Szia! Kornegábor van a vonalban, ő velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése, szokásos módon, nem szokványos interjú. Um, bekapcsolod a klubrádiót, bekapcsolod a Karcefemet, nézed a magyar televíziót, a hírtévét, az ATV-t, nézed a külföldi adókat, de most maradjunk Magyarországon. Az ember azt gondolná, hogy információkat akarnak vele, tudatni és átadni, aztán, hogyha hosszabb időt eltölt a médiában, hosszabb időt eltölt a politikában, akkor akarva, akaratlan észreveszi, hogy számos információt megosztanak vele, és azt nyomják ezzel számos információt megosztanak vele, és 30 km per órával, vagy még annál kisebb sebességgel osztják meg vele, és aztán vannak témák, amelyeket egyáltalán nem osztanak meg vele. Ugyanakkor vannak olyan témák, amelyek felülreprezentáltak a szónak abban az értelmében, hogy nem elég, nem elég hogy nyomatják ezzel, de a legváratlan pillanatokban jönnek elő. Ezt szokták úgy nevezni, vagy ezt nevezem én úgy, hogy tematizálják a közbeszédet, és miközben otthon, családban általában nincs tematizált közbeszéd, ami persze nem igaz, mert a családi gondok vannak, ha az embernek munkahelyi problémája van, baja van a feleségével, a lányával, a fiával, a fiának az apjával, az anyával. Akkor azok is tematizált beszélgetések, hiszen eh, nem véletlenül esik pont arról szó, amiről szó esik, de most maradjunk a hazai médiánál és annál, hogy valójában fújja-e bárki is a passzát, szület, a tekintetben, hogy miről legyen szó. Mert nem elég, ugye, hogy arról beszélünk, hogy valamiről szó van, de mindjárt akkor azt is hozzáteszik, hogy most valójában erről azért beszélünk, hogy ne beszéljünk valami másról, aztán az ember már teljesen bele is gabajodik, mert nem elég, hogy beszél valamiről, de közben abban is tisztában kell lenni, hogy valójában ő azért beszél most valamiről, mert valami másról nem akar, ami aztán van, vagy így van, vagy sem. Ráadásul bizonyos felülreprezentált témák azért is reprezentáltak abban a formában, mert elfedik egyébként ugyanannak a témának adott esetben egy másik verzióját, amiben más elemeket hangsúlyoznak, de most már kellőképpen felvezettem a beszélgetési témánkat ahhoz, hogy megkérdezem tőled, hogy valójában tink műhelyek, vagy bármi más fújja a passzát szelet az ügyben, tévék, rádiók, újságok miről szólnak, és miről szólnak jobban, mint másról? Hú, eh, hát ugye a, tulajdonképpen a, a, a modern politikai élet meghatározó kérdéséről beszélünk, a, a kihatározó meg, hogy miről beszélünk, című, eh, kérdésről. És ugye ebben az elmúlt 11-es válasan, 11 évben eh, a Fidesz eh, szinte korlátlan sikereket ért el, tehát az eredményei mögött sok minden mellett és ez talán Orbán és csapata dicsérete, nem szokott vele elhangozni, hogy ezt a tematizálási verseny azt lényegében 2000, mondjuk 2013 óta, mert az első három év már elfelejtettük, hogy az ez elég gyászos időszaka volt a, ennek a fideszes korszaknak, amiben élünk, de a három, három év után, a, ennek a három évnek a vége táján, tehát 2013 táján, a, ha jól emlékszem az MSZ-t, hogy kal volt lemaradva 13 január környékén a Fideszből, és hát komoly gondoljuk az jelentett, hogy tud-e maradni az akkori kormány, amikor nyilván egy ilyen digitánk, amire hivatkozó, kitalálta a rezi, rezsítsöghetés nevű marhasságot, a, amivel simán nyert kétharmadra egy választás, amire nem tudott reagálni az akkor szétesett magával foglalkozó, ezt talán gyakran ma is látjuk ellenszék. Itt álljunk meg el, egy pillanatra. Jelent. Azt kérdezem tőled, mi a fontosabb, mit találnak ki, vagy az, hogy milyennek az ellenszere, és hogyan kezdenek valakik másról beszélni, és ugyanakkor az megy át a köztudatba. Melyik a nagyobb szám, vagy ezek egymástól elválaszthatatlanok? Hát önválaszthatatlanak, és itt eh, tulajdonképpen egy kicsit megméretik, megméretnek a kommunikációs csapatok, tulajdonképpen. Tehát borzasztó nehéz a helyzet egyébként, mert a, aki kormányon van, az önmagában előnyben van, hiszen a kormányzati pozíció egy nagyobb eszközrendszer figyelmet, forrásokat jelent Magyarországon, ez pedig végletesen. Hú, ebben igazad van, de azt kérdezem, hogy mire harap a hal, mire harap a nép, mi az, ami egyébként a közbeszédbe átmegy, mert nyomatják, hiszen egyébként és erről még lesz szó, különböző témákat szintén nyomnak ezerrel, és mégsem mennek át ilyen mértékbe a köztudatba. Itt valójában a témán múlik, az múlik, hogy hány csatornán nyomják, azon múlik, hogy ki nyomja, azon múlik, hogy hogyan nyomják. Mint múlik, Gábor? Hát ez egy részben egy ilyen innovációs, kreativitási verseny, részben pedig eszközverseny. Az eszközverseny az lényegében, a 2010 környékén elbukta az ellenzék, hiszen egy olyan központosított birodalom jött létre a közös pénzünkből, ami szerintem tartósan egy választási csalás. Tehát, ami folyik a közmédia vonatkozásában, ami folyik mondjuk a reklám pénzek elosztásában, ma messze a legnagyobb reklámozó Magyarországon a magyar kormány, ami önmagában szerintem egy abszurdum, és ez a reklám, ezek a reklám költségeknek a 90%-a vagy még több közvetlenül a saját médiabirodalma irányába megy, amely médiabirodalom teljesen kirindikátlanul szolgálja ki ezt a tematizációs versenyt, amiről beszélik. Tehát van egy óriási a az ellenzéknek nekezikben és van szerintem egy politikailag ellentékszert játszmája. Tehát ezzel a handikettel együtt is tulajdonképpen nem csinál mást az ellenzék néhány kivételt, tekintve, mint reflektál a fölkínált, vagy a a volt, oda erőszakolt kormányzati kommunikációra. Ja, de olyan van. is létezik, hogy valamit kitalálnak, mindezzel a lehetőséggel élnek, és a dolog mégsem válik be. De olyan nagyon sok mindenre nem emlékszem, amivel megpróbálkoztak volna, és pillanatok alatt vissza kellett vonniuk, mert hogy nem harapott rá a nép. Én is ezt mondom, mondasz, hogy, hogy, hogy ebben, ebben egyrészt szinte törvényszerűen marad le az ellenzék, másrészt pedig nem végzi el azt a feladatot, amit el kell végezni. Nincs könnyű helyzetben. Mi az elvégző feladat? Hát egy olyan, ö, vagy mondja, egy olyan munka, ami lehetővé teszi azt, hogy az ellenzék a saját tematizálása technikáival dolgozom. Én ilyennek tartom kicsit álszerénnyen az előválasztás szigét, mert az előválasztás tipikusan egy tematizálás lehetőség az ellenzék kezében, amikor róla szól a történet hogy legfeljebb a Fidesz csak be kiabálni tud a pályára, általában nem is. Ez nem annyira is, így érde. van, hogy a legutóbbi partizán adás, vagy nem a legutóbbi, de az, amely Füriás Balázsral készült, és amely szerintem jobban van hype-olva, mint amilyen, mert uh, Gulyás Mártonnak van tehetsége, de ami a riporterséget illeti azért abban még nem tartotta, hogy egyébként a partizán összeállított filmjeivel ütni tudott, de ezzel együtt, vagy ennek dacára, vagy éppen emiatt uh, Füriás Balázsból majdnem kiszedte azt, hogy indul az már mármint a szónak abban az értelmében, hogy vitát fog folytatni a jelöltekkel, de akkor mindjárt előkerült, hogy ki az, és akkor azért mégsem lehetett belőle kipréselni, hogy tuti. Hát igen, ugye ez például, ha, ha lesz és szerintem most már az előző lesz, akkor annak a felmutatása a saját szavazók felé, hogy azért Magyarország akár egy normális ország is lehetne, ahol politikusok leülnek egymással beszélgetni arról, hogy mit akarnak, és ezzel elősegítik az, hogy a választó döntsön. ugye mióta nem láttunk ilyen típusú nagy nyilvánosság előtt ö, ö, ti, ö, politikusi vitákat, olyat láttunk, ö, amik azért elég elréviztőek, mondjuk, a, a, amik ezek a időtén magam is részt veszek ilyenekkel, ugye, egy négy emberül plusz egy riporter az asztalnál és kiböltözők egymással. De ez igen, vannak ilyen másorok. Más, igen, de ebbe ugye Érdekes módon eddig a fideszes politikusok nem mentek bent, nem tudom, hogy figyeled hogy ez egy teljesen új jelenség. Hát főleg elemzők a... vannak ilyenkor, meg újságírók. Igen, akik vagy, vagy bocok, tehát és különböző szerep, szerepvel, szerepvel átad emberek, magam inkább a bóhócok szok közé szoktam ilyenkor sorolni magam, de ugyanakkor fontosnak tartom, és ez egy belső döntés. Pont azért, amit az előbb mondtunk, vagy próbáltam mondani és ütjék egyetértünk benne, hogy, hogy nem lehet odaadni a felületeket, tehát az egy luxus, hogyha azt mondja, a nem ebben a világban gondolkodó eh, politikai, eh, elit, eh, eh, értelmiségi eh, eh, körben létező ember, hogy hát csináljátok, mindegy nekünk. Rosszul érezzük magunkat, nem ezt akarjuk. De, de nem mondjuk el, jó, nem állunk vele. Vegyünk, szóval vegyünk konkrét példákat, példákat, mert hála jó Istennek, azért vannak itt konkrétumok. Vegyünk egy korábbi, és aztán vegyünk egy későbbi esetet, vagy vegyünk egy későbbit, és aztán egy korábbit, Nézőpont kérdése, rövidesen fel fog majd hívni Niedermüller Pétert, bár lassan halad ebben a forgalomban, és szereti mindenki figyelmét felhívni, hogy aki real time, tehát azonos időben, mint a műsor készült, elhallgatja és nézi ezt a műsort, az legyen tekintettel arra, hogy itt Budapesten tél van, hóeset jég van, csúsznak az utak, és erre tekintettel kell lenni, ha nincs tekintettel, akkor annak valaki a kárát fogja látni. Szóval is tett el, a Free SFE Egyesület pályázat útján megnyerte, elnyerte a Damianis utca négy szám alatt városi épületet, és még nem is tudtak eléggé örülni, amikor előkerült a Molnár Antal Zeneiskola, annak is az igazgatója, aki azt mondta, hogy szép-szép, de mi lesz velük. És valójában egy alig elinduló pozitív folyamat, vagy legalábbis abban a hitben, hogy ez egy pozitív folyamat lett. Ha nem is mondom az, hogy zátojra futott, de azért jelentősen lelassult, és már-már már zátonyon van, hiszen nehéz mit kezdeni egy olyan iskolával, amiről lehet, hogy keveset hallottak. Ugyanakkor dokumentálni tudja azt, hogyha nem is járt neki ez az épület. Minden esetre nagyobb elővigyázatossággal lehetett volna eljárni a tekintetben, hogy hogyan mesélik el, hogy a Free SF Egyesületé lesz ez az épület. És most aztán két szólamban: van, az egyikben az Erzsébetvárosiak próbálják meg a színművészetések nyomatni azt, hogy ez mennyire jó, a másik csatornán pedig Bajkai István és Zenekara játszik beleértve a zeneiskola igazgatójával, aki nagyon visszafogott ugyan, de azért nem tudja és nem is akarja leplezni a csalódottságát, és akkor ott van az ember fia valamilyen szimpátiával, és mi alapján döntse el, hogy kinek a pártját fogja. Egyáltalán miért kell bárkinek is a pártját fognia? Mit kezdjen egy olyan dologgal, ami kétféleképpen van tematizálva, és tulajdonképpen a kettő együtt tesz ki egy egészet? nagyon jó a példát, hogy kicsérjelek meg, mert ugye ez tipikusan egy olyan kérdés, ahol az ellenzék nem teljes mértékben felsorokozik, hanem maga a kezdeményező. Tehát ugye ez az egész SZFE-történetnek a megoldási kísérlete, amit látunk. Ebben érdekes módon nem csak ez az egy pont az épület épületutatással a kerület részéről, hanem több olyan pontot találtunk egy emlékszem, egy Hiller nyilatkozatra, ahol ő elmondja a megoldást, hogy ami <tos> ami szintén egy szerintem nagyon jó tematizálás. Hogy, hogy oda teszem az asztalra, hogy borzalmas, amit csináltuk, de van egy másik megoldásánk a kérdésnek, de nem akarok elmenekülni a családból, az nagyon nehéz. De hát azért én szerintem a tematizálási versenyben a kerületnek azt azért nyomatékosabban közölnie kéne, hogy elvették tőlük ezeket az iskolákat. Tehát ezek az iskolák, mondjuk egy ilyen zenei iskola, ami abszolút a helyi közösségeket kiszolgáló intézmény lenne, az ma az állami kézben van. És ha az állam ami a boldog boldogtalannak nyomja a, a, a pénzeket, ö, szinte korlátlanul. Ö, Most el, magyarul arról beszélünk, hogy ebben a tematizálásban vannak zitszerhelyzetek, amelyeket ki lehet hagyni, de az adott esetben döntetlenre vagy vereségre vezet, függetle attól, hogy támadó szellemben játszott a csapat, és egészen jó, jónak tűnt, nyerésre állt. Igen, de itt ez szerintem fontos pontja ennek a dolognak, hogy ezt nem kell feladni. Tehát annak a kimondása. Jó, de az, amiről te beszélsz, az két dologról szól. Egyrészt, hogy eszébe jusson valakinek, másrészt azt követő, hogy eszébe jut, azt követően el is mondja. Én ezt felajánlhatom neki, de abban a pillanatban úgy, úgy nézek ki, mint egy kihelyezett tagozata. Ez egy, igen. Független ez, ez, ez, hogy a média helyezet... ma kihelyezett tagozat, szóval az, hogy független legyen, az is egy nagyon nehéz dolog, de hogy tárgyalagos legyen, az talán még nehezebb és alig sikerül valakiknek fel, itt a egyre kiebb szorítva talán ezt legalábbis próbálok tenni. De, de ugye a tematizálási verseny azon is módik, hogy, hogy mennyire hagyja magát valaki. Tehát a, szerintem fontos dolog, hogy a polgármester és környezete az ellenzék nem hagyja magát, mondja el. Tehát ha most, most ha normálisan nem mondjuk egy közszolgálati a Magyarországon, akkor leültetnék. A polgármestert és a, a, ezt a bajkai nevét, aki a többször megbukott már ebben a kerületben, mint is elő, a, a parlamenti választásokon is elvesztették az önkormányzati választásokat, tehát úgy tűnik, hogy a kerületben nincs lelkes támogatottsága annak, ami történik Magyarországon az elmúlt legalábbis 2018 óta. Tehát ö, van egy politikai támogatottsága ennek, ami ott, ott történik, és és ilyenkor, ha van egy vita, ahol elmondhatják az érveket, mert van, nyilván a másik oldalon is érhet, én sajnálom ezt a szegény iskola igazgatót, aki gondolta, hogy megoldódik a problémája, de az ő problémáját nem a kerület oldja meg. A kerület ellették őt, az ő problémáját, a magyar államnak mondjuk egy ezt azért nagyon fontos, azért mert van. ugye tegnap volt utoljára ő tévében, és ott is a műsorvezető ezt nem kérdezte. De menjünk akkor időben, amit ajánlottam neked. Ugye van itt egy nagyon sajátságos huágyúja a magyar politikai közbeszédnek, Hatházi Ákosnak hívják, aki szórja a labdát kapura, valami kapura megy, valami nem, valami gelert kap és a saját hálójában köt ki. Egy meglehetősen fura jelensége a magyar közéletnek már-már már saját, tehát már-már már átcsap a mennyiség ellenminőségbe, mondván, hogy ezben a formában ez sok. Miközben amit fölvet, azok általában olyan jelenségek, amelyek léteznek, csak éppen a környezetükre helyez akkora hangsúlyt, ami által viszásá válik. Legyen ez a halottas videó, amivel kapcsolatban a főügyesség elutasította a feljelentést, és azt mondta, hogy nem volt rémhírterjesztés, de ugyanilyen volt. Legutóbb az, amikor ugye kapott Müller Ceciliától egy olyan levelet, ami arról szólt, hogy hát hogyan lehetne a közérdekű adatszolgáltatást elhúzni, mert hát olyan mértékben bombáz a őt e, hatházi Ákos, ami egyrészt nehézséget okoz a szervezetnek, másfelől pedig hát olyan információk kerülnének ki, amelyek éppen aktuálisan nem lennének előnyösek e, járványügyben mindazok számára, akik állami szinten küzdenek az ellen. Vele mit kezdjünk? Illetve nem is vele, hanem mindazzal, akik átveszik. E, milyen jelenségről van szó hatházi Ákos kapcsán? A hatházi szerintem is egy jelensége látunk szemben. De azért azt egy fontos eleme a hatházi történetnek, hogy a hatházi egy független képviselőként teszi ezt. Tehát, hogy sokkal nagyobb a mozgás tere adott esetben, mint egy pártnak. Nyilván egy pártnál, ha az egy működő, létező közösség, akkor egy-egy ilyen kérdésnél, amikor a hatházi teljesen kimegy a szélső pontig, ami szerintem a tematizálási verseny egy fontos képesség, akkor nincs, aki azt mondja, hogy na azért ez már figyelet az érez túlzást. Tehát, hogy mi az érez nem erre szövetkeztünk. Mi nem ilyen. Tehát, hogy azért ez nem véletlen, csak azt akarom mondani, hogy ebben a, a, a nyilvánhatási személyiségek céljai ezek a, a meghatározóak, de azért az, hogy mögötte éppen most már évek óta nincsen párt, az azért egy nagyobb idézi Jól beszélsz, társadalom. mert ez egy fontos dolog, hogy van-e mögötte párt vagy sem, de arról még nem beszéltünk, arról a kis pici lényegtelen dologról, hogy maga a tematizálás az egy véletlenül bekövetkező dolog, függetlenül attól, hogy barrászándék, vagy ez egy nagyon szoros kooperáció, csak abban nem avatnak be bennünket. Magyarul. Ez a tematizáció, ez mennyire szervezett? Mennyire szervezett a kitaláló és a média részéről? Láthatnánk-e titkos paktumokat, amelyeket pártok és média kötnek az ügyben, hogy együtt fognak működni a tekintetben, hogy megpróbálják azt a bizonyos dolgot tematikává tenni, aztán vagy sikerül, vagy sem. Mert ahogy én tapasztalom, ilyen nincs, de valami rejtett vonal mégis van. Ez hogy létezik? Illetőleg hát a nervonalán és a Kesma vonalán nem tartom kizártnak azt, hogy szerződés nélkül, de van ilyen megbeszélés. A másik oldalon szinte kizárt. Hát ö, olyannyira, hogy én szerintem a, a nervvonalon vonalon a, a, ugyanazt a jelenséget látjuk, amit tulajdonképpen te is, meg én is. A, 70-es évek végetáján jól ismertünk, a nem is kell szólni cígy jelenségét, megfelelő babunktól. Tehát a, a Benssik Andrásnak nem kell, nem kell megrendelni azt a hülyeséget, amivel próbálja meg támogatni, az aktuális tematizálási ügyeket, ő magától megteszi ezt, tehát hogy hogy van az egésznek egy ilyen öngerjesztő, önmegfelelő öncenzúra egyik oldalon, másik oldalon pedig az önmegfelelés folyamata. Tehát a, a, ezt a tudatosságot én szerintem az Orbán végtől e, e, abszolút érzékelhetően láthatóan föl lehet fedezni, nem csak a birodalomépítésben, abban is, meg nem csak az elhallgattatásában a másik oldalnak, ugye most éppen a Klub rádióban, ez így soron, hanem, hanem a, ahogy látszik, hát mondjuk a Kesma mit tudom én hány száz újságádak, pontosan ugyanazok a politikai okay, ére. rendben is. van utolsó kérdés, mert aztán át kell adnunk a nem létező váltóvótot Müller Péternek. Itt van a klubrádió története. A klubrádió történetével holnap hosszabban fogok foglalkozni Arató Andrással, miközben, ezt most itt nem fejezem be, szóval és tettel mm. kerestem, ugye ez itt tematizálva van az egyik oldalon, ami nagyon sajátságosan megy, hiszen az ATV meg van szorulva, abból adódóan, hogy egy váratlan pillanatban ők úgy döntöttek, hogy indulnak azért a frekvenciáért, ami egyébként a klubrádió frekvenciája, és közben bonyolult jogi folyamatokban hirtelen rájöttek arra, ahogy hirtelen korábban arra, hogy indultak, most hirtelen rájöttek arra, hogy mégse indulnak, azért baráti médiának mégsem lehet nevezni, tehát az ellenzéki oldalon nincs kesma. A szó szoros és a szó átvét sem, még együttműködés sincsen, ezt cicaharcnak se nevezném, ez hát hogy nem inősítsem, uh, ugyanakkor kerestem most uh, Fidesz oldalon valamilyen pregnáns megszólalást Lubrádi ügyben, ami, ami megtöri azt, ami egyébként a baloldalon vagy ellenzéki oldalon vagy van, vagy sem, és ez magát Hardi Mihályt kellett igénybe vennem, mert ő az, aki megjelenítette a Magyarországról blogban, azt a február tizedikei írást, amit Kovács Zoltán írt rajta, kívül ebben a formában talán senki sem nyilvánult meg, és ezt az írás sem vette át egyébként addig a Kesma. Magyarul például a Klubrádió vajon bekerül-e a tematikába, és ha nem, akkor miért nem, és nagyjából egy percünk valamit én nem szeretek mondani, de Niedermüller Péterrel egy forse egy hosszúságú történetbe kell mm. belekezdeni a Damjanics utca négy kapcsán. Hát az sokkal érdekesebb. Nem érdekesebb, érdekes érdekes az, az a kettő összefügg. Mert szóval, hogy, hogy egyrészt az a fajta elhallgatás ennek a kérdésnek, amit a Fidesz oldalá látunk, az is egyfajta tematizálás. Tehát, hogy megpróbálom nem fölhúzni. Ugye ezt látjuk, ebből lépett ki ebből a képből egy pillanatra Kovács úr, aki ugye híres ö, ö, megvédője a fideszes projektetnek, leginkább nemzetközi térben, de ez időnként beszivárok. van ez és, is. Ö, igen, tehát azért mondom, hogy ő neki az a dolga, hogy megoldja azt, amit ebből a nemzetközi életből ezt nem nagyon tudja megoldani, de minden esetre ez lenne az ő dolga. Ezek, ha itthon ide szivárognak, akkor az látható, hogy nagyon végig gondolt szövegek. Amit a Kovács mond, az egy értelmezhető tematizálás, hogy hát kiszúrtátok el, urak, fölgyek ne szórakozzatok velünk. Ugye a másik oldalon van az a fajta, hogy mondjam, alapvető igazságérzete az embernek, hogy hát ezeknek, ugye ez az utolsó bársza, ez az, ami még másról szól, nem nagyon van már más, tehát ugye az előtt mondtad az atv ami időnként átlépi a küsszöbbe, tehát nehet, de lehet hogy mondjam, ma már azt mondani, hogy van olyan felület, és ez igaz, egyébként ezekre a tulagosan ugye a baloldalt szolgáló nagy Online felületekre, amit egy kicsit se szolgálják ezeket azt a, ki, hanem egyszerűen független médiák, médiaként próbálnak meg működni, kisebb, nagyobb sikere. De hát én a HVD-ről vagy a 4 x ről azt mondja, hogy az a baloldal felület, az egyszerűen nem igaz. Tehát abban az értelemben biztos nem ahogy ezt mondjuk a tesma újságokról, vagy a, én, a riposztról, és sorolhatom tovább a karcrádióról, vagy bocsánat, mert már nem is tudom, hogy melyik rádióról, de talán Karts. arról... Igen, tudjuk de mondani. itt most, tehát, itt most le kéne, hogy vigyed a hangsúlyt előbb utóbb. Én le is viszem a hangsúlyt, tehát azt gondolom, hogy ez egy le harc, ami a klubrádió ügyben egyébként ebben az le harcban nem áll rosszul, el a másik oldal, mert azt, aki egy kicsit is odafigyel, erre látja, hogy ez nagyon megstignel, ami történik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szia, Gábor! Köszi, jó munkát! Szia, viszontvalós! Igyekezni fogok. Hello. Jó reggelt kívánok! Fiala János vagyok! Hello. Jövődjük. Kérek szépen egy fővinformot? <gül> hát az ö, nem, nem, nem áll jól, a kőbányai útos eléggé problematikus, de aztán utána az ember túljut a kőbányai úton, és eljut a fiumai út, az már egészen jól megy a Nagyon szépen köszönöm Niedermüller Péternek a inform jelentést. Egy vagy két témáról lesz szó, és egy hozzám közel álló személy azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem állok szerződésben az önkormányzattal, így aztán nem lehet majd elfogultsággal vádolni a következő percekben, bár szerintem, hogyha egy, amikor volt szerződés, akkor is igyekeztem, nem elfogult lenni, amit persze sokan kétségbe vontak. Akkor, amikor megszületett a pályázati felhívás... A Budapest főváros 7. kerület város önkormányzata nevében eljáró Evin Erzsébet ingatlan gazdálkodási non-profit ZRT, amely nyilvános pályázatot hirdetett, ugye látható módon fel vagyok vértezve papírokkal. Budapest belterületi Damjanis utca négy szám alatt található nem lakás céljára szolgáló önkormányzati épület bérbeadás útján történő hasznosítására, kulturális tevékenység céljára. Tehát amikor ez megszületett 2021. január 13-án, akkor írták ki, akkor te, miközben neked nem kell mindent tudni, mit tudtál erről a Damjanics utca négy alatti ingatlanról, amit egyébként tudnod kellett volna, és most nézzük azt is meg, amit tudtál, és nézzük azt is meg, amit egyébként jó lett volna, ha tudtál volna. Menjünk tehát vissza január 13-áig, vagy ha tetszik még korábbra, hiszen azóta, hogy ez a történet elkezdődött, azóta e, már olyan részletekről is lehet tudni, hogy hát volt arra igény, hogy vele találkozzanak, szóessen erről az épületről, eh, amelyet felújítottak, de nem hasznosult hosszú időn keresztül, eh, hogy mit tudtál erről, akkor, amikor ez a pályázati felhívás kikerült. Nem tudom, hogy mi az, amit tudnom kellett volna, de nyilván mindent tudtam róla, hát ha nem is értem, hogy ősz, hogy, hogy kell tudnom. Ugye tudtuk azt, hogy ezt az épületet az előző önkormányzat e, súlyos pénzeket felújította. Itt meg kell, a... hogy álljunk. Sok apró kérdés lesz. 700 millió forintról van szó, és ma már ott tart e, a Damjanics utca 4 című háború, hogy tessék szíves lenni, bajkai júr elszámolni azzal, mi került 700 millió forintba. Ez hol tart? Egyáltalán elkezdődött-e jól érzékeleme? Hát nem, nem tudom, hogy jól érzékele, de nyilván nem baj, hogy ezt a, vagy újította fel ezt a, a, az épületet, de ez most egy külön történt, menjünk ma oda vissza, amit az előbb kérdeztél, mert utána össze fogunk teljesen De okay. Tehát tudjuk azt, hogy annak idején ez a közbeszerzés, amikor elkezdték felújítani az Amiakics 4-et, akkor úgy került kiírásra a közbeszerzés, hogy ez az épület majd a zeneiskola számára lesz felújítva. Ez volt benne a közbeszerzési eljárásban, ezt követően felújításra került az épület, az érthetően a felújítás részleteiről én nem tudok semmit, hiszen én akkor nem voltam itt, de hát ez felújítódott az épület, méghozzá elég szépen, tehát az egy szép, most szépen néz ki ez az épület. Uh, utána uh, hát volt egy idő, ami itt ment azon a, hogy mondjam, a gondolkodás. Hogy Kis türelem, hogy... nagyjából mikorra készült -e? Hát én szerintem így végső formájában, most nem vagyok teljesen abszolút ebben a dologban, de az elmúlt év vége fele ez már olyan állapotban volt, hogy beköltözhető lett volna. És ugye közben tudjuk azt, hogy ugye megindult a járvány, tudjuk azt, hogy mi történt az önkormányzat anyagi helyzetével, kormányzati elvonások, ingyen parkolás, bevételek kiesése, és így tovább, és így tovább, és nyilvánvalóvá vált hogy nem tudunk más bevételekre szertenni, csak akkor, hogyha ezeket a jó helyen lévő, jó állapotban lévő épületeiket, tehát csak ez, hanem az Eserény 17-et is, és más épületeket is megpróbálunk bérbe adni, pályázatéppen hiszen a Tannemcs 4-ért, ami eh, durván két millió forint bevétellel számolhatunk. És akkor az a döntés, vagy, vagy mondjam, ez az elhatározás, hogy kinyírjuk a bérleti jogát ennek az épületnek pályázata, lássuk meg, hogy a pályázat. Igen ám, az, annak is volt jelentősége, hogy az csak menet közben derült ki, hogy Budapest 7 kerület kelet Damjanics útszor négy szám alatti épületben zeneiskola kialakítása lesz, melynek során az elvégzendő feladatok, különösen az alábbiak, mert átmenetleg úgy tűnt, mint hogyha ilyen se lett volna, de ez benne van Ebben a közbeszerzési értesítőben 2019 per 80. Ugyanakkor a zeneiskola igazgatója arról beszél, hogy ő szerette volna elérni, hogy még az előző önkormányzat hozzon egy közgyűlési határozatot arról, hogy ez az épület, amelyet az ő érdekükben Molnár Antal Zeneiskola újítottak fel, ez az övék legyen, ez azonban valamilyen okból elmaradt. És ő aztán ezt nem tudta elérni a Vatamány Zsolt által vezetett önkormányzatnál, de elmondása szerint, és akkor most 2019-nél tartunk, annak is mondjuk decemberénél, és aztán 2020-ról, tehát egy egész évről, amikor is megpróbált veled egyeztetni, vagy találkozni az ügyben, hogy mi legyen ezzel az ingatlannal, amely az ő elmondása szerint úgy tűnt, hogy hosszabb ideig átüresse, mint amit egyébként te mondtál az előtt. Ugye, én nem szeretem mások szavát korrigálni. A zeneiskola igazgatója egyetlen egy alkalommal járt nálam 2019 őszén valamikor, ami egy ilyen utvarjasági látogatás volt. Ezt követően soha, semmilyen formában nem találkoztam vele, nem írt nekem semmiféle fajta levelet, nem kezdeményezett nálam találkozók, nem szoktam kitérni a találkozók előtt, nem keresett telefonon, akkor, hogy mondjam, hogy 2019 őszétől kezdődően mindmáig semmiféle fajta megkeresést nem kaptam. És éppen ezért azt is mondanom kell, hogy mivel nem találkoztuk, nem levelesztünk, nem telefonálgattunk, ezen az alapon egyeztetni sem tudtuk az abjánicsuk személynek a, a sorsáról. Mikor született döntés arról, hogy pályázati felhívás születik ennek a bérbeadásáról, hosszú távú bérbeadásáról, függetlenül attól január elején jelent meg ez a közlemény? Hát ez valamikor december során, még karácsony előtt, valamikor, mert akkor a vált világosá, hogy az anyagi helyzetünk olyan, amilyen, ezt az épületet hasznosítani kell, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor lesz egy pályázati kiírás. Nyilvánvalóan olyan szélesen volt definiálva ez a pályázati felhívás, hogy erre nyugodtan pályázhatott volna a zeneiskola is. Nem tudom, hogy az igazgató miért nem pályázott. Ezt elmondta, ennek. hogy miért nem pályázott, hiszen neki erre nincs pénze. Ja, hát ha nincs pénze, akkor ez egy probléma mert ugye nekünk is pénzünk, viszont bérleti díjra szükség van. Tehát, hogyha ugye ezt most sem, tisztáznunk kell, hogy amennyiben ti egy önkormányzati tulajdonú épületet, ingatlant átadtok, átengedtek megfelelő rész aláhúzandó a kliknek, és ott az iskolát működtet, azért a klik egyébként bérleti díjat nem kell, hogy fizessen. Így van, és, és de facto az épületet is elviszi. Tehát ugye, hogyha a én arra gondolok, hogy egy polgármesternek mondjuk az a feladata, hogy a önkormányzati vagyonnal felelősen gazdálkodjon, akkor bizony azt kell mondanom, hogy ezekben az időkben, amikor senkinek nincs sebbiféle fajta bevételi forrása, de örülnünk kell, hogy a hetedik jelössznek van az amit piaci áron bérbe tudunk adni. És nekem ez, a ez nagyon feladat, fontos, amit mondtál, én nem vagyok tisztában a piaci árakkal, nem kicsit, nem nagyon, egyáltalán nem vagyok. Így aztán azt kérdezem tőled, mint ingatlanbeslőtől, híres ingatlanbeslő vagy, az 1520 forint per négyzetméter plusz áfa az egyébként egy normális árnak tekinthető-e? És bármit fogsz mondani, el kell, hogy higgyem, nem vagyok tisztában a realitásokkal. Ez egy mérsékelt piaci ár természetesen, tehát ennél valószínűleg többet is ki lehetne belőle hozni. Nálunk van egy testületi határozat, hogy ez a minimum bérleti díj, az 1520 négyzetméter plusz áfa, ezért mondtam azt az előbb. Ugye ez egy 1345 négyzetméteres ingatlanra vonatkozik, ami 2 millió forintos havi díjat jelent, és nagyjából ennyit is ajánlott a Free SF Egyesület. A FreeSafe pontosan ennyit ajánlott, ez egy nagyon méltányos árat, gondolom nekünk is. Nekünk is. Szeretném mondani, hogy ez ugye évi, be lehet szorozni ezt a két millióval, a mennyit 12-vel, ez több mint 20 millió forint például, és hát bizony, az önkormányzatok oda jutottak, hogy és ez persze 20 millió forint sok pénz, de még az apró pénzér is le kell hajolnunk, nem hogy 20 millió forintért. Ugye maga a pályázat az elmondja, hogy a bérleti díj, a képzőmészet, színház vagy táncművészet, tehetségkutatás, tehetséggondozás, határon túli szervezetekkel való kulturális együttműködés milyen mértékben súlyozandó, és milyen pontszámot ér, hogy aztán a végén 100 pont legyen. Hány jelentkező volt erre az ingatlanra? Egyetlen egy. A egyetlen egy pályázó volt, tehát a jelentkező mennyi nem tudom, azt nem tudom, hogy kezdődik, pályázó volt egyetlen egy, <coughs> ez az esetben e, és azt kell, hogy mondjam, e, hogy egy igen magas színvonalú pályázatot készítettek, e, amiben nagyon sok olyan fontos e, e, irányvonal, téma, e, elképzelés szerepel, ami a számára nagyon fontos, hiszen ezért elmondjuk már, nekünk az a legfőbb célunk, az egyik legfőbb célunk, hogy Erzsébetváros-Budapest kultúr negyedéből csak hát kulturális negyedet akarunk, és azt akarjuk, hogy itt egy progresszív, innovatív, kreatív kulturális kezdeményezések jönnek, és ez lesz a mindennek magasan megfelelődik. Azt kérdezem tőled, de csak akkor válaszolj rá, hogyha az ügyvéd egy jelenlétében is ugyanezt mondanád, volt te a saját pártod, vagy más párt részéről bármilyen nyomásgyakorlás a tekintetben, hogy így vagy úgy legyen? Ugye én azt gondolom, hogy hát, ha a hallgatók nem is de te azért egy kicsit ismert engem, és tudod jól, hogy a nyomásgyakorlással egy dolgot lehet elérni, az, hogy megmakacsolom magam, és még inkább azt csinálom, amit jónak látok. De hála istennek ebben az esetben semmiféle fajta nyomás nem érkezett. É, itt ez egy önkormányzati döntés volt, é, a testület, legalábbis a, a koalíciós partnereket messze merően támogatták, és senki nem ellenette, hogy ezt a pályázatot E, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy volt, ez a koalíció százszerzalékosan kiállt, de pártok részéről sem fefajta nyomást nem, nem tapasztaltam, az egy másik kérdés, és én azt megértem és hogy mondjam, olyan nagyon mélyen nem is élem át, ezt azt gondolom, hogy egy demokráciában teljesen normális dolog, hogy persze a Fidesz úgy gondolja, hogy máshogyan kellett volna eskodozni. Jó, Akkor menjünk, egy kicsit arrébb, de csak egy kicsit. Maga a Free SFE Egyesület a Vasutcai csatában született, a Vasutcai csata idézőjelben és valójában egy kitörési kísérlet arra nézve, hogy azok a tanárok, illetve azok a diákok, akik terveik szerint egy alternatív, később pedig már nem alternatív színművészeti és a színművészethez tartozó egyéb területeken, illetve a filmvészet területén akarnának tanítani, illetve tanulni, azok -e egy olyan lehetőséghez jussanak, aminek a színhelye lehet a Damjanics utca 4. Hétfő jelentettük be, most téged idézlek, hogy az SFE elüldöző elüldözött diákjai a kerületben lelnek új otthonra, a Damjanics utcában lesz az új Audrey színpad. Ezzel nem csak bevételezőt a kerület, de egy magas presztízs intézmény is színesíti Erzsébet város kulturális életét. Azért ebben óhatatlan benne van egy olyan politikai állásfoglalás, amely a Damjanics utca 4-et immáron új Ódriszipátként említi, ugyan új Ódriszipátként, amely egyébkorábban korábban egy színjátékszótér volt, most pedig Vaterlónak, eh, eh, vagy a Leningrádi csatának válik a szimbólumává, annak függvényében, hogy éppen ott kinyert, vagy kivesztett. Én addig eh, egyetlen percig sem itt sem most, sem korábban, eh, sőt, korábban, korábban sem, eh, hogy az én megítélésem szerint az, amit a, a jelenlegi kormányzat a kultúrával, a művészettel, az oktatással, a tudományban csinál, az nem jó. Sőt, az kifejezetten káros, rossz, egy politikai szervezetnek, egy kormánynak nem kell ott beleavatkozni, hogy a bírók, színészek, színházi szakemberek, művészek, tudósok mit csinálnak, hogyan alkotnak, mit kutatnak. Ez nem a kormányhoz tartozik, ez minden normális demokráciában egy független intézményrendszer. Éppen ebből kiindulva én ezt elképesztően méltatlannak, és talán mondtam is már valahol a kulturális élet szégyenének tartom, az, ami a színház és művészeti egyetem. történt, azt gondolom, hogy egy normális országban ez soha nem történhetett volna meg. Mélyen egyetértek, vagy együttérzek azokkal a diákokkal és tanárokkal, akik úgy érzik, hogy a kormány egyszerűen erőszakosan elvett valamit, elkikorolt tőlük valamit, amit hosszú évek évtizedek munkájával hoztak létre. És igen, én nagyon örülök, sőt, büszke vagyok arra, eh, hogy ezek a fiatalok megmutatták azt, eh, hogy lehet eh, másfajta módon is művészetet és kultúrát eh, csinálni, úgy eh, döntöttek, hogy megpályázzák ezt az épületet, és nagyon örülök annak is. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy milyen magas szépvaló pályázatot adta, milyen komolyan Oké, okay, akkor, akkor veszünk el a pályázadon, amit természetesen szintén itt van előtte. Mekkora jelentősége van annak, hogy ez egy kulturális intézmény, vagy később egy most még nem létező egyetemépület? De én azt gondolom, hogy ezek Éppen a színház művészet esetében, éppen a színházak, az irodalom esetében ez egy szorosan összefüggenek egymással. Tehát nyilvánvaló, hogy, és persze én soha semmilyen körülmények között nem fogok is, meg se próbálok beleszólni abban, hogy ott mi történik. Ezt majd tudják azok, akik ezt az Egyesületet működtetek is mutatják, Én egy dolgot tudok csak nevezetesen az, hogy amit én láttam ez a pályázatban, akkor tényleg azt lehet látni. Ezt én tökéletesen értem, de nem fogsz eltáncolni a kérdésem elől, illetve eltáncolhat, csak akkor rögzítem. Ide az van írva, rövid távú terve az egyetem szétrobbantott közösségének újraépítése. Van-e jelentősége abban, annak, hogy milyen kulturális tér működik majdan itt a Damianis utca négyben? Hát nyilván, tehát, hogy őszinte legyek, most először történik meg, hogy nem egyik személyetően kérdez el, de hát teljesen nyilvánvaló, persze, ők azt mondják, hogy szeretnék új alapokra állítani azt a közösséget, amit az a kormány szétlen. Igen, de az, hát. ott, az ott nem egy kulturális tér, tehát nem egy almási tér, nem egy művelődési ház, hanem könnyen lehetséges, hogy egy egyetem épülete lesz, amely egyetem egyébként a létezési formáját Ból adódóan már egészen másféleképpen lesz kulturális tér, mint addig, amíg az egy befogadó és adott esetben a kerület vagy a budapestiek számára kulturális rendezvények látogatását lehetővé tér, hiszen abban a pillanatban, hogy ott oktatás kezdődik akreditációval, annak a térnek a jelentős része mással lesz elfoglalva. Ugye először is jó, hogy utaltál erre. Először is, én tudomásom szerint nincsen álmat még akreditáció, és ahogy ismerem, a magyar hatóságokat nem is lesz. De ez egy külön kérdés. Az igazi ennek a az megoldása az nem annyira bonyolult, egy külföldi egyetemhez kell kapcsolódni, ez jogi kérdés. Nagyon akarják pénzparipafel... Igen. Ez, ez, ez, ez, hagy, hagyj fogalmazni, hogy ez legyen az ő problémájuk. Az nagyon világos, ha lesz is a oktatás, eh, ilyen formában vagy olyan formában, ilyen akreditáció olyan akreditáció, Ettől még simán tud az az épület, vagy az épületnek bizonyos részei olyan közösségi térként működni, ami egyébként szintén benne volt a pályázatban, olyan kulturális és közösségi térként működni, ami megengedi azt, hogy a különböző művészeti formák kerüljenek, kipróbálásra, különböző előadások legyenek, a bemehessenek, laposok, emberek, nézők színház látogatók. Én nem látom, hogy ezek a két dolog egymást kizárták. Hát abban az esetben, a... hogyha oktatás folyik, akkor azért ez korlátozott lesz, és a zárszó az meglehetősen egyértelmű. Ez január 22-én született már, mint maga a pályázat. Bár sok negatív benyomást kapnak a hallgatók és tanárok ebben a helyzetben, mégis sikerült megőrizni optimizmusunkat, optimizmusukat, válaszos szakmai iránti szeretetüket. Érzik, hogy meg kell harcolniuk a jövőjükért, de ezt a harcot pozitív eszközökkel, a szakmai értékek mentén folytatják. A Damiani utca 4 számú épület vétele ennek a küzdelemnek jelen legfontosabb állomása, és bízunk benne, hogy a kellett döntéshozói, döntéshozói támogatják elképzelésünket. Magyarul itt azért egy eléggé bő tartományt jelölt meg a pályázó, hogy mi minden történik akkor, hogyha az ő pályázatukat fogadják el. Én szerintem az egy nagyon fontos szempont az anyaggyak mellett, amiről már hoztam betűnünk előtt, hogy igen, itt egy olyan kulturális műhely, vagy akarod oktatási és kulturális, egy kulturális és oktatási műhely van kialakulóban, ami, hogy mondjam, olyan értékeket képvisel, amelyet szemmel láthatóan a most elfoglaló színház és filmőbözők nem lehetett volna képviselni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy legyenek alternatívák, legyen sok téleség és sok tűnység, és én nagyon örülök, hogy a Damianis 4 négyben, ezek a fiatalok otthonra találnak, otthonra fognak találni, belakják és ezzel is gazdagítják a kerületet, sőt az egész főváros. Mennyiben volt üröm az örömben Szemendri Gábor intézményvezetőnek nem sokkal azután való megszólalása, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy nem ők kerülnek ebbe az iskolába, ők ugyanis az az közleményt tették közzé, a 7. Keleti Mannáranta iskola vezetősége, tanári kara a a közösség és mint egy 600 tanulója megdöbbenve és elkeseredve vettük tudomásul, hogy a tegnapi napon ez hétfő az Erzsébet városi önkormányzat a tulajdonában álló Damjanis utca 4 számú alatti ingatlant előzetes értesítés nélkül a Várkonyi Zoltán lapítvány részére adott használatra, Megdöbbenésünk oka, hogy az épületet 2019ben kimondottan a zeneiskola számára a zeneoktatási tevékenységre Adta fel Az akkori örmányzat ide alkotóm alkotomillá. Az épület felújítása bár 2019-ben elkészült. Ezért mondom neked, hogy egy tekintetben úgy tűnik, hogy ez hosszabb ideig kellett, hogy üresen álljon. Azt az önkormányzat a mai napig nem állt a zeneiskola részére, és tegnap óta minden reményket elvesztettük, hogy kimondott a részükre felújított. Iskolán ugyanis évek óta saját épület nélkül bérházi lakásokban is nyolc különböző telephén kénytelen megoldani a legfiatalabb zenei nevelés és sokszor méltatlan körülmények között. Azt kérdezem tőled, hogy valójában ez az idő, ami rendelkezésre állt, és ami talán nem egy vagy két hónap volt, és amíg nem volt még pandémia ott valójában az épület üresen állása mellett miszolt, mert ugye te 2020 decemberét jelezted, a zeneiskola igazgatója pedig 2019 decemberéről beszélt, és a kettő között pont egy év különbség van, ami azért nem Kevés. Vajon mennyi idő lehetett ez az, az üresen állás, és vajon ebben az időben, amikor még nem volt pandémia, hiszen ez 2020. február-márciusában indult, mi akadályozta akárkit, hogy ez az épület egyébként másik adott esetben a Molnár Antal zeneiskolái legyen. Ugye a néhány perccel ezelőtt szintén idéztett, ha jól emlékszem az igazgatóra, aki azt mondta, hogy az előző, tehát az előttünk lévő önkormányzatán nem tudta elérni azt, hogy az étületet megkapja. Ezt valamitől idéztett. Azt, azt nem tudta elérni, hogy erről önkormányzati határozat szülessen. É. Tehát akkor ugye tisztázzuk, az előző önkormányzat sem hozott olyan felújította az épületet, de nem hozott az előző önkormányzat sem olyan e, testületi döntést, e, aminek a következtében oda kellett volna adni a zeneiskolának ezt az épületet. Ez egy fontos pont. A másik, ugye mi 2019, e, mondjuk novemberétől vettük át az önkormányzatot, október vége, november eleje, és 2020 e, februárjától, ahogy mondtad, de márciusától van, ez a járvány veszély. ott ugye egy fél év van, azért legyünk világosak november, december, január, február, március négy vagy öt hónap van, és utána kitört a járvány. Úgyhogy nem kell azt mondani, hogy itt egy év meg nem tudott micsoda, a járvány kitörésével alapvetően változott meg a helyzet. Plusz azt az előbb, hogy nem tűrön -e az örömben az, hogy az igazgató most szólalt meg. Én azt kérdezem, hogy miért nem szólalt meg az igazgató korákon? Tehát én jobban örültem volna neki, hogy ő korábban megszólal, és korábban eljön, és korábban törvéd, és mondja, hogy kell az épület, kell az épület, kell az épület, de ez nem történt meg. Ugye ez annyira én nem... Fél hogy szeretném bocsánat. mondani. És, és, és én jobbgal indulok ki abból, hogyha a iskola gazdatú nem jön ide, nem mondja, hogy rossz helyzetben, nem mondja azt, hogy neki kell az épület, nem mondja azt, hogy segítsenek nem mondja azt, hogy adjátok ide az épületet, Joggal gondolok arra, hogy akkor az iskola helyzete, ami egyébként 2022 nyaráig meg is van oldva, hogy az iskola helyzete nem igényli azt, hogy most azonnal átköltözdenek. Erről, erről még, még kitérünk, adat. bár vészesen fogy az idő, de a helyzet az, hogy mint az az események felgyorsultával kiderült, hogy ez a szolgálati szabályzat vagy sem, nem tudom, de minden esetre az igazgató úr első meglepetésében se téget hívott, hanem a tankerületi, a klik tankerületi illetékesét, akivel te egyébként hétfőn egyeztettél, ő valamiért, ez könnyen hogy így kell tenni, nem vagyok tisztában a szolgálati szabályzattal, ő úgy gondolta, hogy nem az ő személyes ügye, vagy ha az ő személyes ügye, akkor a kliknek kell ezügyben eljárni az illetékes tankerületi igazgatónak, mert ő az, aki ezügyben partner talál az önkormányzat vezetőjében nevezetesen benned, amire egyébként hétfőn sor is került. Így van, a tankerületi igazgatóról egy nagyon kultúrát és normális beszélgetést folytattunk. Nem mondom azt, hogy az igazgatór örült ennek a pályázatnak, de értette az érveinket, értette azt, hogy miért kellett írni a pályázatot, és nagyon normális hangon megállapodtunk abban, hogy az önkormányzat szívesen segít tappan, hogy keresünk egy épületet majd a zeneiskolának, de azt is mondanom kell, hogy ha találok egy épületet a zeneiskolának, és a épületet ami megfelel a zeneiskolának, arra is pályázatot fogok írni, mert ebben a kerületben, az az adizam, hogy én itt vagyok, csak pályázatot kell lehet hozzá isteni. Magyarul ingyen nem juthat hozzá. Nem, mert még egyszer szeretném mondani, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás az nem abból áll, hogy valakinek a személybe kacsintott, és azt mondom, hogy kell egy épület, akkor ott adom. Nem, meg bevételek kellenek, átlátható nyilvános pályázatok. És, és ezt tudomásul vett a tankeret, igazgató, vagy teljes. Nem, teljesen persze, okay. azt mondani, e, És el, az éjjté. egyébként, hogy maga az igazgató elmondása szerint miért at, ugyan megvan oldva, hogy hol dolgozzanak, de ezek méltatlan körülmények, tehát joggal várhatták volna azt egyébként, hogy visszakerüljenek ide. Te pedig azt mondod, hogy ez 2022-ig megvan oldva, effektíve megvan oldva, de hogy milyen körülmények között azt én személyesen nem láthattam. El kell, hogy higgyem az igazgatónak, aki azt mondja, hogy méltatlan körülmények között vannak. Ez vajon okozott-e bármilyen vonatkozásban fejfájást neked? Ugye a... Illetve a 2022 a... az hogyan jött elő a kalapból? Én sem láttam az épületet, nem, vagy ott, ahol én nem tudom, hogy méltatlan körülmények között dolgoznak-e. Engem nem hívott oda az igazgatót soha, hogy gyere, nézd meg, hogy milyen körülmények között dolgozunk. néznek meg, hogy méltatlanok a körülmények, segíts ezeknek a méltatlan körülményeknek a feloldásában. El tudnám képzelni, például, ha én lennék az ebben iskola igazgatója, és azt gondolnám, hogy rossz állapot, az körülmények között kell dolgoznom, segítségre van szükségem, akkor oda hívom az önkormányzat vezetőit. Még csak nem is kell engem, hogyha engem valamilyen okmá fogjanak. Hívjon oda valamelyik alkoholgármestert, vagy hívjon oda bárkit a testületből, akinek meg tudja mutatni ezeket a mérzatlan körülményeket. Engem egészen biztosan nem hívott az igazgató soha, mert ha hívott volna, elmentem volna. Tehát Szeretném még ezt mondani, semmiféle olyan jelzés hozzám nem érkezett el, hogy méltatlan, lehetetlen körülmények között dolgozik az ember. Magyarul, hogyha talán a 444-ben azt olvasom, hogy Szementri úgy fogalmaz, 18 hónapja kéri a városvezetés segítségét, hiába évekig építették ezt nekünk, és ha most kezdenek el új épületet keresni, akkor további évek telnek el, mire beköltözhetünk. Az egyik kérdés az, hogy addig hol legyünk, a másik, hogy miért, nem, miért nekünk kell várnunk. De ő azt írja, tizel, hogy 8 hónapja kéri a városvezetés segítségét. Hiába. Akkor azt tudom javasolni, hogy szívd fel az igazgatódat, és kérdez meg, hogy ki volt a város az a tagja, akit ő 18 hónap alatt keresett és kért. Én még egyszer nagyon határozottan és egyértelműen letögezem, hogy 2019 őszén a, a udvariasági látogatás óta engem semmilyen formában nem keresett. Tehát akkor meg, hogy Ne kérdezzük a meg ennek a megoldása nyilvánvalóan nem az, amit az atv választott, hogy az egyenes beszédben megkérdezik az iskola igazgatót, aztán hajnalok hajnalán téged pedig a startban. Ezt egyetlen egy módon lehet tisztázni, hogyha titeket egyszerre, egy helyen leültet egy műsor, lehet akár ez a műsor is az, mert az hosszú távon nem működik, hogy egy csatorna két különböző időpontban, de nem azonos időpontban, tehát akkor legyen az egyenes beszéd mind a kettőnek, vagy a reggeli start, de még inkább szerencsés hogyha, hát nem mondom, hogy legyen egy csat, mert az általában ilyen ordítozásban szokott folytani, bár meg lehetne próbálni. Szemedri Gábor és Nidel Müller Péter egyikőjük se, hát mondjuk Szemedrit nem ismerem jobb, jól, csak egyszer láttam, de te nem vagy egy üvöltözős fajta, tehát mindenféleképpen egy térbe kéne benneteket leültetni ahhoz, hogy ez értelmezhetővé váljon. Maga a Free Sf Egyesület, hát a maga módján, tehát a Free Sf Egyesületről azt kell elmondani, hogy hogy hajrá, hajrá. Ugyanakkor az, hogy valójában egy sor olyan projektről, ami velük kapcsolatos, nem teszik lehetővé azt, hogy ők közvetlenül megkérdezhetőek legyenek, illetőleg a partnerek számára is mint egy ukázt adnak, hogy azok egyébként bizonyos projekteket, illetve, akár a Damian is négy kapcsolatban mikor nyilatkozzanak, szerintem ott elgurult valami. Ez egy magánmegjegyzés volt. Felvette a kapcsolatot a Frieszefe Egyesület a alatt a zeneiskola vezetőivel, mint egy kedregeli közlemény nyomán tudomásunkra jutott a tankerát által fenntartott zeneiskola, hátrányos helyzete és korábbi kötődése az egyesület nyílt írás megpályázott és friss önkormányzati döntés értelmében bérbe vett Jelen pillanatban nem látunk Lehetőséget a konkrét ügy megoldásában való szerepállásra, ugyanakkor igyekszünk tovább tájékozódni a körülményekről és saját történetünk fényében morális kötelességünknek tartjuk az előző évtizedes színház és egyetemhez hasonló kizsigerelt és magára maradt állami fenntartás intézményeket való párbeszéd kezdeményezését, a Magyarországi művészetoktatás autonómiának helyreállításához elengedhetetlen, hogy az atomizált alkotótársadalom sorsára hagyott közösségei egymásnak találjanak és együttműködjenek. Hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy lassan meghal a szépségben az SFE beleért, vagy ők támogatok, biztosítják az iskolát, miközben ők elfoglalták azt a helyet, amit egyébként az ő kedvükért utólag nem fognak elhagyni, de támogatják őket egyébként az új épületért való harcukban, szóval már már annyira szép, hogy elsírom magam rajta, de már már olyan, mint aki egyébként politikai állásfoglalásában akár a bérbeadóval szemben is képes lenne valamit mondani, de jelen pillanatban ez nem áll módjukban, meg nem áll érdekükben sem. Közben hallottam hangosásokat részedről, ha ez a kommentárt megköszönöm, ha nem, akkor is olyan önellentmondásos, hogy a fal adja a másikat. Tehát én sem a, a, az ATV, ATV műsorszerkesztési gyakorlatát, sem a trieste közleményét nem fogom kommentálni, mert nem a dolgok. Egy dolgot szögeznék be, csak nevezetesen az, hogy a zeneiskolában folyik az oktatás, az iskola igazgatója nem panaszkodott nálam a méltatlan körülmények miatt. Így ebben a formában azt kell mondjam, hogy az önkormányzat azt tette, amit az önkormányzatnak tennie kell. Kiért pályázatot, hasznosított egy épületet egy jó célra hasznosította az épületet úgy, hogy normális bevétele is van. Ez, az, ez a dolognak a lényege. Összes többi pedig értem persze a politikai hangulat körül, el is viselem, nem tudok ezen változtatni, nem én kezdtem ezt a dolgot, nem én kezdtem el politikai hangulatot kelteni, de hát egy ilyen országban élünk, a legegyszerűbb bűnkből is lehet csinálni eh, politikai típuszt. Jó, ezt se kell kommentálnod, hogyha végül is nem tiltotta volna meg a FreeSafe Egyesület az önkormányzatnak, hogy hamarabb kommunikáljon erről az ügyről semmint, hogy ő akar, akkor egy olyan háttérbeszélgetés születhetett volna, ahol egyébként ezek a szirénhangok, amelyek utólag mely jogosulta, mely jogosulatlan megszólalt, nem tudott volna ürömöt cseppenteni ebbe az örömbe. Ez a kejfejjacsi magán megjegyzése volt. Number two. Oké, akkor én is egy magányegyezvés, csak egy kis kigazítás. Az a nem tiltott meg nekünk semmit, az SZF kért tőlünk valamit, amely kérésnek elegettettünk. Oké, rendben van, akkor e tekintetben elragadott a hív, kért benneteket valamire, amire nem biztos, hogy igent kellett volna mondani. Lehet hogy nem kellett volna egy ilyet mondani, de még ilyet mondtunk rá. Oké. Okay. Rendben van. Egyelőre még te vagy a polgármester, és hogyha netán megpályáztatják az állásodat, azt tudja, hogy én nem jelentkezem rá. Helyes. jól fogsz járni. Köszönöm a rendelkezésre állást. köszönöm. Szép napot kívánok. Niedermüller Pétert hallották, Ezsébet város polgármesterét. Igen. Jó reggelt! Kívánok, György és Benedek vezérigazgató Városliget! Jó um, nem, nem vagyunk uh, eseménytelenül. Uh, a Néprajzi Múzeum új épületének a homlokzata látványosan fejlődik. Az üvegfüggöny, ami körbelül az épületet már 98%-ban elkészült, és valamikor ezen a héten uh, az utolsó elemek is a helyükre kerülnek, és azt jóslod nagy valószínűséggel, nem túl nagy jóstehetséggel, mert ez tényleg olyan, ha csak kiindulok az oszlói operaházból, ami egészen elképesztő és hasonló struktúrájuk, tehát, hogy ennek a tetőnek a bejárása, az valószínűleg tényleg unikális lesz majd Budapest életében. Ez egészen biztosan így lesz, mondjuk nagyon érdekes, mert ugye ez az üveg homlokzat, ami most elkezd kibontakozni, nem ezt fogja látni a nagy közönség. Ugyanis ez kap még egy borítást, hogyha valaki a látványtervet nézik, és a oldalra téved, akkor ott is pontosan látja, hogy azért a tervező Ferenc Mart fellék, álmodtak egy nagyon izgalmas acélszerkezetet, alumínium borítással, ami egy ilyen függönyfalként keveredik az üveg elé. Tehát nem ez az iroda stílusú, omlokzat fog ránézni a Dózsa-György útra, hanem az a flódni szerkezet, amiről mi is sokat beszéltünk már korábban, azt egy speciális függönyfal fogja kirajzolni, úgyhogy még egy lépés vár ránk, hogy a valódi arcát megmutassa a Nétrajzi Múzeumot. Szeretnék gratulálni, mert a legtöbb díjazott városfejlesztés lett a Liget Budapest Project, most elsősorban az van reflektorfényben, hogy az Európa legjobb középületfejlesztés díjat nyert el, a rendkívül bonyolult nevű és kimondhatatlan, de ugyanakkor mégis tényleg lenyűgöző, Országos Múzeumi restaurálás és Raktározási Központ, OMRRK épület együttese, amit még az előző Kejfejancsi irában, bár maga a Kejfejancsi ugyanaz, magam is meglátogathattam, és konkrétan leesett az állam tőle, de hiszen erről beszéltünk adásban, és azóta is le van esve az állam, tehát nem, nem sikerült azóta olyan információkat beszereznem, aminek következtében az államat magasabbra kéne raknom. Ez valóban egy különleges dolog, maga a díj is, ugye az International Property Award majdnem, most már talán 20 éve évvégén szokták kiosztani, sajnos a pandémia miatt 2020-ban ez a virtuális térbe tud csak megtörténni. 2019-ben és 2018-ban ott voltunk személyesen is Londonban. Itt a hallgató kedvéért mondom, hogy ez egy egészen izgalmas és felemelő pillanat. Tehát, hogy azért ez egy, ahogy az angolok ezt szokták, megadják a módját ennek a díjnak. Tényleg... A Lord Best, aki átadja, aki ezt az egészet alapította, és hát nagyon sok kategóriában nagyon sok díjadok van. És tényleg az a helyzet, hogy itt Új-Zélandtól az Egyesült Államokig, Dubájtól, Brazíliáig, és természetesen az európai országok is nominálnak, mindig kiválasztják először a regionális legjobbat az országon belül a legjobbat, aztán utána ebből a regionális legjobbat, még a kontinensenként a legjobbat, és adott helyzetben ez idén most nem történt meg, egyes kategóriákban azt hasonlítják a kontinens legjobbjait is. Ugye a középület kategória az egy különleges kategória, ami 2018-ban a Néprajzi Múzeum nyerte meg a legjobb középület díját, 2019 ben a Magyar Zeneháza, és most pedig egy elkészült intézmény az Országos Múzeumi Restorálás és Raktározási Központ kapott díjat. Minden esetre egy érdekes helyzet. A középület kategóriába indulnak talán a legizgalmasabb épületek, és nem elsősorban azért mondom ezt, mert a eredményt szeretném még fényesebbre szidolozni, hanem azért mondom, mert a legtöbb pár tervező ezen a területen tudja leadni a nyomatékot, hiszen egy-egy irodaháznál, vagy egy... Vagy egy kereskedelmi központnál nagyon sokszor azért a rövidtávú és számítható megtérülés az lehetetlenné teszi, hogy olyan nagy vonalú térkezelések jöjjenek létre, olyan ikonikus épületeket lehessen megálmodni, mint egy-egy középületnél. Maradjunk az aktuális időjárásnál. Én, ha nem is a Normafánál, de a svábhegyel hegyen lakom, ami nincs, nincs messze a Normafától, és az elmúlt napokban a hegyvidéki önkormányzat úgy rendelkezett, hogy a Normafa és környéke a János hegyi kilátóig ne legyen látogatható az ottani jegesedés és fakidőlés miatt. Azóta az időjárás rátette egy lapáttal, különösen az elmúlt éjszaka folyamán, lehet, hogy korai a kérdés, azt kérdezem tőled, hogy ezekben a napokban, amelyet egyébként nagyjából jövő hét szerdáig húznak meg, mint vonalat, lesz-e látogatási korlátozás, és ha igen, milyen módon a Városligetet illetően, vagy ez ügyben neked még tájékozódnod kell? Egyelőre nincs érvényben ilyen típusú látogatási korlátozás, bár a józanét szabálya azért azt diktálja, hogy ilyen Rossz időben egyébként a téren és a ligetben tartózkodni nem annyira szórakoztató, de ettől függetlenül folyamatosan monitorozzuk a ligetnek az állapotát. Ugye itt a legnagyobb kockázat azt jelenti, hogy az orkán erejű célt az adott helyzetbe egészséges, főleg nem csak el, az, azért a játszótereken a, a jegesedés szintén okozhat olyan problémát, amit egyébként nem jegesedéssel összefüggő időjárási viszonyok közepette tehát le lehet esni egy hintáról, de más uh, körülmények között még könnyebb leesni, vagy a mászókáról ez vagy bármiről ez így van, és a magasabb játszóeszközöket ilyenkor azonnali hatállal le is szoktuk zárni most nem tudom még, hogy a reggel 8 órás bejárás milyen eredménnyel végződött a van, játszót, mi, van egy ilyen reggeli bejárás mindig? Minden reggel nyitás előtt ugye kötelező módon ellenőrzik a játszó az időjárástól független, hiszen itt azért, a, aki járt már a, a Városliget <gül> nagy játszó terén, azt tudja, hogy mondjuk a színei festményről formázott léghajó azért egy 16-szer magas játszóeszköz, ami ugyan a legszigorúbb biztonsági előírásoknak felel meg, és tűn minősítéssel rendelkezik, és most már egy több mint másfél év használat után azt tudjuk mondani hogy szerencsére nem csak biztonságosnak minősítették, hanem biztonságos is az összes játszóeszköz, hiszen túl vagyunk már a félmillió egyedi látogatáson a játszótéren, és baleset nem történt, vagy legalábbis olyan releváns eset nem történt, ami miatt itt a használati szokásokat vagy szabályokat meg kellett volna változtatni. Ettől függetlenül nyilván megteszünk mindent, hogy biztonságos legyen. Úgyhogy ha akár a jég, akár a cél e, miatt le kell zárni egyes játékelemeket, vagy pedig az egész játszóteret, akkor ez meg fog Ez fizikailag lehetséges? A játszótéret fizikailag le lehet zárni, hiszen ennek összesen három bejárata van. Nyilván, hogyha ezek a bejáratok nem nyílnak ki, akkor, e, akkor oda nem lehet bemenni de erről a legaktuálisabb tájékoztatást azt a social media csatornákon és a Városliget ZRT-nek a honlapján azt aktuálisan mindig közzétesszük a kormány az 50 per 2021. február 5 kormány kormányrendeletével az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő hatósági hatóságügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségügyi nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló ruló rendelet módosításáról abban kimondja, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló dörödöm-dörödöm kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény törvény. dörödöm, dörödöm Dörödöm meghatározott feladat eljárva a következőket rendeli el. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségügyi nyilvánításáról, és az eljáró hatóságok kijelvéséről szóró Dörödöm-Dörödöm egyes meglétlet, egyes meglétlet szerint módosul. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ez megtörtént miniszterelnök, maga a melléklet azt mondja a rendelet: egyes melléklet 3.4 pontja, a következő 3-4-16 alponttal egészül ki, 3-4.16. Városliget környezetének egyes közlekedési fejlesztései, zárójel, hősök telegjármi mentesítése, prépusz funkcióju parkolóházak, plusz a szegedi útvonalában új közúti és villamosvasúti feljáró és ezek megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok. Nem biztos, hogy idő önmagában, elegendő ahhoz, hogy ezt kitárgyaljuk, de a vezérigazgató úr, ez mi uh, furcsa módon, már a leget szó szerepel benne, de talán mégsem én vagyok a legkompetensebb aki erre. Ez szakadik, azért a, ugyanis ez a kormány határozata, és amihez tartozik kormányrendelet. Ez ugye a budapesti fejlesztési központot nevesíti, mint akik nem csak lokálisan, hanem globálisan kontextusába látják azokat a közlekedés-fejlesztési szükségszerűségeket, amelynek keretén belül a Városligetnek az autómentesítésére is szó kerül, ö, sor kerül. Természetesen tudom, hogy miről van szó, ö, és azért érdemes egy pár mondatot erről De utána is közvetlen Füdiás Balázs önök, hogy őt is meg lehet majd ezigben kérdezni. Így van, tehát a, a felel, felelős a, a kormánybiztos alárendelt rendelt társaság, a, a fejlesztési központ. De azt kell tudni, hogy ugye azért a Liget-Budapest projekt egyik kezdeti, és talán bátran mondhatom, hogy kiemelt jelentőségű célkitűzése az annak az ős bűnnek a megszüntetése, ami a 60-as évek óta fennáll, hogy az m 3 as autópályát, és ezen keresztül gyakorlatilag teljes kelet-magyarország és az agglomeráció forgalmát, a rávezették a város. Ugye ez a Kóskáról Sétány néven elhíresült ö, autópálya folytatás, ez gyakorlatilag kettévágja a történelmi ligetet. Akkor, amikor kiírtuk a nemzetközi tervpályázatokat, akkor, amikor kiírtuk a tájépítészeti tervpályázatot, az egyértelműen kiderült, hogy a tájépítészek mind úgy képzelik el a ligetnek a tájképi megújítását, hogy ezt a több tízezer autót generáló, napi forgalmat generáló ö, autópályát, ezt ki kell venni a ligetből. De Tekintve, hogy a kóskáról sétány forgalma azért az egy nagyon jelentős ütőér, nyilván ezt nem lehet úgy kiemelni, hogy az ember lezárja az egyik végét és a másik végét egy polleroszloppal, hiszen itt gyakorlatilag egy Dunahíd forgalma az, ami ebben az esetben kikapcsolásra kerülne a városban. Úgyhogy számos kapcsolódó közlekedésfejlesztést el kell végezni. Ezek közé tartozik az egyik legfontosabb a Szegedi út térségének a kérdése, hogy az m 3 as autópályáról a beérkező forgalom már egy jóval korábbi szakaszon le tudjon csatlakozni. Hozzáteszem magának a Szegedi úti felüljárónak, aluljárónak a fejlesztése, hogy egy a Rákos rendező fölötti átívelésről beszélgetünk. Ez egy nagyon izgalmas hálózati kérdés, hiszen ez független az M3-os autópályától sok szempontból, hiszen itt a ö, két kerületnek, a negyedik és, ö, és 13. kerületnek az összekötése is ezáltal tud megteremtődni. És ezen kívül természetesen számos egyéb közlekedési fejlesztésre egy van az ajtósítős tűret sortól kezdve, annak a biztosítása, hogy a ami elbír egy nagyobb kapacitást, tehát a Hungária körgyűrűből rá lehessen fordulni, jelenleg nem lehet balra, csak egy kurcsa kurklival tehát itt nagyon összetett a kérdés, ennek az előkészítése az, ami most a Budapesti Fejlesztési Központnál van, és ez az, ami soron azt fogja eredményezni hogy a Kóskáról sétányt le lehet zárni, és egy sétányt lehet létrehozni a Városligetben és ez egy nagyon izgalmas közvetett eredménnyel is jár hiszen a teljes hősök teréről lekerül az autóforgalom. Hiszen az autók ma két dolog miatt terhelik a hősök tere adkót egyfelől a Kóskáról sétány miatt, másfelől pedig azért, mert ha a Dózsa valaki a stadionok irányából érkezik a hősök felé, akkor csak úgy van a speciális fordít. helyzet lesz, mert ugye az állatkerti körútnak ugyanakkor valamilyen átmeneti hasznosulása meg megmarad. Így van, ugye hát ez nyilván a tervekből fog egyértelműen kiderülni, de azt azért látni kell, hogy az állatkerti körút mellett található a más nem maga a fővárosi állat és növénykert, ami azért évente pandémiás helyzeten kívül közel egymillió egyedi látogatót vonz. Ott található a Széchenyi Fürdő, szintén fővárosi intézmény, szintén egymillió egyedi látogatóval de innen közelíthető meg, vagy itt lehet letenni az autót, mondjuk ahhoz a művészeti múzeumhoz is, hogy a kereskedelmi intézményekről egy Robinsonról, vagy egy gunderről ne is beszéljek. Tehát, és ugye trollibut is halad keresztül ma az állatkerti körúton. Tehát azért ez egy nagyon sok szempontot érintő kérdéskör, de mindenképpen az lenne a cél, hogy a Kóskároly sétány lezárása ne jelentse azt, hogy az állatkerti körút veszi át ennek exaktul a funkcióját, hanem ott valóban egy célforgalmi közlekedés jöhessen létre, ezek az intézmények adott helyzetben megközelíthetőek legyenek. Nem kezdek bele a telepítendő gázballonok, vagy gázballónnak című rendszes Ágoston és egyéb szerzők által, Uh, megénekelt a Városligetben hamarosan egy gázballonnal 150 magas, méter magasra emelkedve lehet majd gyönyörködni a panorámában azonnali.hu-hoz köthető cikk sorozathoz, mert hogy már több cikkről van szó, ez átkerül a jövő hétre, gondolom egyébként tőlem teljesen független, azért tudod azt, hogy az azonnalinak ezzel kapcsolatban vannak megérzései, gondolatai, több kritikai elemet fogalmaz meg, mint amennyire örül a dolognak természetesen látom, és nem csak azonnali, hanem más média felületeken is. Én próbálok hozzászokni a hozzászokhatatlanhoz, hogy gyakorlatilag bármilyen változtatás és vagy fejlesztés ütemezetten sorra kerül a ligetben, akkor annak mindig aként kell megtörténnie, hogy egy szűk csoport megfogalmazza a véleményét, a szűk csoport véleményét átveszi először a kevésbé olvasott, aztán a mainstream média, utána mi magyarázkodásra kényszerülünk, aztán a projekt megvalósul, és aztán utána téles tömegek jönnek és szeretik. Így volt ez a játszótérnél, a kutyás élménypartán, a futópályánál, Milaneum háza felújításánál, és nyilván így lesz a gázballók kérdésénél is, megspórolnám magamnak és a kollégáimnak ezeket a nehéz perceket, amikor ezeket a cikkeket kell Elolvasni szerintem egy nagyon izgalmas új attrakcióval bőzül majd a, e, a városliget, de elfogadom azt, hogy vannak, akik továbbra sem azt a fejlesztési menetet és fejlesztési programot érzik e, a szívükhöz közelállónak, ami a városliget átfogó megújítását Az a helyzet, jelenleg, hogy ugye olyan személy összefüggéseket találnak, amelyeket azért legalább érdemes megemlíteni, hogy aztán cáfolni lehessen azoknak a jelentőségét, de ez egy ilyen nagy magyar szomszédok, nem a városliget, minden. Ez valóban, ez, ez valóban, valóban így van, úgyhogy 10 millió ballonszakértő országában, szerintem érdemes ebben majd a következő adás alkalmával egy kicsit jobban belemenni, hiszen egy tényleg szép és tényleg izgalmas fejlesztéssel fog bőgülni a Városliget. Köszönöm a rendelkezésre állást! Én köszönöm! Szia! Önök Györgyevics Benedeket, a Városliget Zrt vezérigazgatóját hallották. Füriás Valás vagyok. Fiala János vagyok, szervusz. Um, megnéztem én ezt a Partizán adást. Ennek most itt a TV kritikáját... Uh, Uh, holmi pseudóváncsa István Istvánként nem tenném meg. Fialajánosként Jánosként azt tudom mondani, hogy ennek a jelentőségét szerintem erőteljesen túlértékelték. Ha egyébként a vágott verzió egy három és fél órás felvételből adódik, akkor az egy, maga egy kalantúra lehetett. Azért három és fél óra... volt, hárasztó volt fizikailag is. Három de, és fél de. óra egy, egy ötmercünket. Én nem leszek ezzel Én nem, túl nem leszek népszerű abban a közegben, amiben vagyok, és ezt most nem politikailag mondom, maga az eredmény nem minden vonatkozásban azt tükrözi, hogy milyen hosszan készült, amiben egyébként az is benne van, hogy ahogy te közeledsz a politikai szerepvállaláshoz, nevezetesen, hogy jelölt leszel a 12. követben, egyre több közéleti kérdést kapsz, egyre több dologban kezdesz válaszolni, majd még mielőtt határozott kijelentést tennél, valahol megtorpansz, és csak azt tudom neked ajánlani, hogy vagy menjél végig ezen az úton, vagy ne kezdjél eljárni rajta, mert egyébként... E a hallgatók előtte Elemezve egy határozatlan fickónak titulálta, jól értem? Nem értem. Itt a hallgatók előtt. Vannak elemezve, nézők is, igen? És nézők előtt egy határozatlan fickónak titulálta, jól értem? Nem. Nem nem, nem, nem, egyáltalán nem, egyrészt fickónak nem neveznélek, de nem is határozatlannak mondanálak, azt mondom, hogy egy szakemberből váló politikussá való átmenetet vélek felfedezni, amelyben én a maga módján a szakember tudtam tisztelni és sok szempontból elfogadni. A politikus ényével, ha én egyébként egy image maker lennék, hát tudnék foglalkozni, de erre nem lettem felkészítve vagy felkérve, mindenki örömére, és nem szeretném, hogyha egy tucat politikus válna abból az emberből, aki szakemberként hely tudott állni. Ez egyébként egy cizellát fogalmazás, és nincs benne az az elem, amit te mondtál. Köszönöm, köszönöm szépen, megtisztelő. Azért én 88 óta vagyok ennek a politikai közösségnek a tavé, 88-ban ginnazistaként léptem be a Fidesze, és a politikai mandátumot nyert kormányzatról kaptam, ha úgy tetszik szakemberként is mindig a megbizatásomat. Kétségtelen, hogy most e, e, e, úton vagyok a felé, hogy elfogadjam azt a megtisztelőző kérést, hogy képviselőjelvődik. Igen, de nehogy már Tuduljak a képviselődik. Akkor én képviselek egy pártok. Oké, okay, rendben de de nehogy képvisel... már képviselődik. Amelynek tagja vagyok ezer év. Rendben van, én nem is ehhez szólok hozzá. Még egyszer mondom, végignéztem. Én nem vagyok Mi van, a... azért, egyet értek az pártok. Már a még nem őt, vagyok egy értékben, partizán támogató. Ha lennék egy partizán támogató, akkor se tudom, hogy megnéztem volna a három és fél órás verziót, de azért azt a fürjes nevében kikérem magamnak, miközben erre nem kaptam tőled felhatalmazást, hogy ez az egy óra, vagy, vagy közel egy óra azzal a hírrel híresüljön el szinte mindenhol. Füriyes Kettős pont, egy Fideszes tagma ma bátran a retorziók nélkül felvállalhatja a szexuális orientációját. Figyelj, hát nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát, ebből a beszélget... Hát, igazad van, ez a végén volt egy kérdés számomra, tényleg teljesen kérdés. De az összefoglalókban így, ez kap az nagy így, szerepet, és mindaz, ami előtte érde. van, tehát azért ebben Jó, van valami háborzongató. Végyen, de én nem értem, hogy ehhez bármi közöm lenne. A legbélyén kaptam egy kérdést, nagyon őszintén és természetesen sem tudtam azt mondani, hogy mondom, hogy 88, tehát az alakulás óta, az éve óta tavél vagyok a Fidesz meg, nem az alapításkor, de nem sokkal azután léptem be, az egyik legfiatalabb tag voltam akkoriban. A sohasem volt tárgya, hogy kinek milyen a szexuális orientációja a szokásai egyebek, ez egyszerűen mindenki azt mondott, hogy ez a magánéhoz Én része. nem voltam sohasem fidesztak. Szexuális tag. orientáció, bocsán, ad, egy két mondatot ad mondjam, sem előnyhöz sem hátrányhoz nem jutathat, nem volhat az sem előny. Sem hátrányt, és ez a mindenki szabadon, saját döntésével vallja meg e, e, e, az orientációt, vagy éppen tartja meg magának, ez ügyben semmilyen jó Nem ez a műsor lesz és az, a, ahol... tartom helyesnek nem ez a műsor lesz az, ahol nagy horderja, bejelentésekkel fogok, vagy kijelentésekkel fogok élni, én sose voltam Fidesztag, és nem is leszek. De MSZP-tag sem voltam. Mint ahogy a jobbiknak sem voltam tagja, semmilyen pártban nem léptem be. Én köszönöm szépen, Woody ellen után szabadon, semmilyen közösségnek nem szeretnék a tagja lenni, semmilyen klubnak, amely szívesen fogadna a tagjai sorába, Cserébe, hogy a nagyon sok klub nem is jelentkezik, értem. Viszont a Fideszes ismerettségem az nagyjából 1993 óta van, akkor én a kiszakadókkal különböző okokból viszonylag közeli kapcsolatba kerültem, és aztán másokkal is a munkám révén. Podorhegedűs-Szelényi, hogyha jól Igen, és a többiek. Na most nem feltétlen rájuk gondolva, hanem a munkámból adódóan is, hogy az, hogy kinek milyen orientációja van, adott esetben melyik vallási közösségnek a tagja, hát ezzel, van. ezzel kapcsolatban én a Fideszem belül hallottam eléggé vaskos megjegyzéseket, de ezeket most nem fogom a nagy nyilvánosság elé tárni, csak szeretném neked mondani, hogy olyan is van, amit te tapasztalsz, és olyan is van, amit én tapasztalok. Én nem azt mondtam, hogy ez a jellemző. Volt olyan fideszes politikus, aki hosszan magyarázkodott, amiatt, hogy ő hídgyülekezeti tag volt, és emiatt egyébként őt milyen retorziók érték, és én álltam, mint a bálám szamara, egyrészt nem is tudtam róla, másrészt azt se tudtam, hogy ez milyen összefüggésben van a kettünk beszélgetésével, harmadrészt meg egyáltalán ott helyben gondoltam, hogy akkor erről beszélgessünk, de kérdezte tőlem az illető, hogy biztos, hogy nekem elmente a józan eszem, mert nem véletlen azután kezdte elmondani, hogy én kikapcsoltam a Magnót, úgyhogy nem kapcsoltam vissza. Csak azt mondom neked, hogy sok színű a Fidesz, mint a világ. Ez így van, és mint minden közösség, egyetlen emberi közösség sem tökéletes, és sem vagyunk azok, e, e, azt is nagyon fontos, nagyon igaz azt a mondást, személyesen és közösségi szinten is, hogy a jó és a rossz határa az nem rajtunk kívül hanem bennünk húzódik, van bennünk jó és rossz is, Összességében benne, hogy elmondható rólunk, hogy így előre vintné ennek az országunk. Igen, és még egy utolsó megjegyzés, bár lassan egy ilyen magánéleti beszélgetésében állunk, az összes előnyével hátrányával. Már kérdezhet, nem, báltozni, Nem csak egy történetet szeretnék neked elmondani, amit szintén legközelebb, majd ha elmész egy hosszabb interjúra és kikéred a véleményemet, akkor elmondom neked, de általában ezeket. Ezek után nehéz lesz Interjúk <gül> után szoktuk ezt megtenni, szóval én beszéltem Harag Péterrel a vasárnapi zárvatartás kapcsán, és ő engem Frivalszki Gáspárhoz utasított. Frivalszki Gáspár pedig fogta magát, és megkérdezte a kereszténydemokrata néppárt sajtóosztályától, hogy szerinte érdemes-e vagy szerintük érdemese a fialával szóba állni? A Keresztény Demokrata Néppárt sajtóosztálya, ezek egyébként nem megerősített hírforrások, Ez Fribalszki Gáspár egy telefonbeszélgetésben mondta: Ha tehát bele vagyok perelve, én nem tudom bemutatni ezt a beszélgetést, tehát tegyük ezt az egészet a Grimm mesék körébe. Csak ilyen nevek vannak benne, nem Manók, hanem Frivalszki Gáspár, meg Harrak Péter, meg Na, hogy egyik szavamat a másikban öltsem. Frivalszki Gáspár megkérdezte a KDNP sajtóosztályát, hogy szerintük jó-e az ember a fialával szóba, és a kereszténydemokrata népár sajtóosztály egy velős válaszban azt mondta, hogy nem. Ezek után Frivalszki Gáspár közölte velem, hogy ő nem fog velem szóba amire én teljesen felháborodva felhívtam Harrak Pétert, Most mondtam neki, hogy én kikére magamnak ezt a viselkedést, én egy életre ott tanultam meg, hogy Harrag Péternek van humora, mert azt mondta, hogy milyen könnyű a Frivalszki Gáspárnak, egy politikusnak ilyet mondani sokkal nehezebb. És akkor abból, igen, igen, és ez csak azért mertem ezt a történetet felhozni, miután a partizánban magad elmondtad, hogy hát te kértél tanácsokat másoktól, hogy te ide elmenjél-e vagy sem. Ne, Ugye... Azt nem mondtam, hogy kértem, kaptam. Most se egy tanácsot, de kapok tőledni. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, azt mondtad, hogy megkérdezted, hogy szabad-e nekem, vagy nem jól teszed-e. Ne, senkit nem kérdeztem. meg és de úgy Gaid... a Gaid... a a... nem, hát elmondtad, hogy Gaidics ott ott személyesen hogy, hogy Nem, hát ugye kaptam egy megkeresést a politizánszól. Én ezt eldöntöttem, hogy el akarom fogadni. A, a, a, a előtte fölhívtam a Gaidicsot, aki ugye de a nem, magyar nemzetnek meg a hír TV-nek Hát azért, mert a, a Gulyás Marti, hogy ott az adásban is elmondtam, nem arról híres, hogy a, a Orbán kormány nagy támogatója lenne, meg ketsztyús kézzel bánna a jobboldali emberekkel, egy nagyon kritikus, azt gondolom, hogy a baloldali kritikus, kritikai gondolkodás egyik megtestesítője, intellektuális háttérrel is, és azt gondoltam, hogy engem most szép fog szedni, ami persze a matotistáknak jól esik, én meg nem feltétlenül töltöm ezen az időmet és viszont azt is gondolom, hogy én korrekten bánnak velem, akkor minden kérdés jöhet, mert azt mondom, hogy a kérdések döntő többségére van. Lálaszom, főleg a Budapestről esik szó. És, és ezért arra megkérdeztem a, a helyet, hogy órákat néztem volna a partizán tévét, ami biztos egy izgalmas dolog, csak nincs se időm. Fölhívtam azt a gajti csortót, aki tudtam, hogy nemrég volt bennála, és hogy mégiscsak egy karakteres jobboldali sajtó szereplő, és megkérdeztem, hogy milyen volt, és azok. De hogy az ember elmegy az állatkertbe, és ott megkérdezi a többi látogatót, hogy egyébként rájuk támadta-e a tigris, vagy a kerítés mögött, vagy a rácsok mögött maradtak. Szóval az ember ezt se biztos, hogy megosztja a nagy érdeművel, mert ezzel mint egy felmagasztosul a másik, hogy tanácsot kell kérni az ügyben, hogy az ember ellátogat-e oda, amit viszonzott úgy Gulyás Márton, hogy viszont te én, vagy az én első. Ha nem állatkertbe mentem, ez nagyon fontos. Egyébként pedig a jóindulat megnyerése az régóta Jó, rendben. A szerint az elején. Szeretném elmondani, és ez a rész itt befejeződik, ez az egymás körbetáncolása, bár szerintem ez egy tökéletes valami, hogyha netám véletlenül, egészen véletlenül Gajdics Otót megkérdezted volna -e arról, hogy te szóba álljál-e fiala Jánossal, akkor most nem beszélgetnénk. Hát ne zárjuk ki, mert az arra is biztatott, hogy a Húlyás Marti alá ga... hogy szóba. Igen, de a Gajdics a, és a, a köztem... Te vagy a pályán, tehát rólad volt egy képen, ami szintén egy ilyen kritikai gondolkodó gondolkodóképe, de azt gondoltam, hogy ne, ne, ne szorulott találtsal, hogy hát eh, a beszélgesset eldöntsem. Általában, én nem tudom, hogy ez nem volt a -e beszélgetésben lehet, hogy a hosszabb elhangzott. Én kikerülöm a privacsi által eh, eh, behúzott csapdát, tehát én nem szoktam megkérdezni előjárókat. Jó, meg így, van, csak azt mondom. Nem a kommunikációs összállt egyebek, hanem önállóan eldöntöm, hogy elfogadom el, és nem nagyon van olyan megkeresés, amit visszautasítanék, mert komolyan gondolom, hogy a párbeszéd híve vagyok, és annak is híve vagyok, hogy próbáljunk legalább racionális diskultusban hidakat építeni. Akkor is, ha nem értik egymással egyet, de vitatkozunk kultúrákat. Jó, a vissza én... szerintem egy jó dolog, és demokrácia nincs. A jó, én csak azt mondom neked, hogy Gajdi csótót meghallgatva ma nem beszélgetnénk. A kettőnk viszonya múltban az így alakult, én erre így emlékszem. tudjátok neki, mert semmi között. Igen, rendben van. Ha elolvasod a magyar nemzetet A tehetek bármit, akkor... Nem, köszön, köszön. Isten, menj, nem szeretném a tenni leszűbben bármit. Úgy van jól, ahogy van. Um... Bár minden kapcsolat ilyen módon lenne elparentálva a szó jó-rossz értelmében, átérve arra a területre, ami ha úgy tetszik komolyabb, az egészen áldatlan dolog, hogy miután a felek általában nem egyszerre vannak jelen. Ha pedig egyszerre vannak jelen, akkor képtelenek normális vitakultúrában beszélgetni az, ami részint a G7, részint a 444.hu majd sneller révén talán az index jóvoltából összeállt, ami arról szól, hogy Buda, miközben Budapesten lerohad az elővárosi közlekedés 1200 milliárdból újulhat meg, illetőleg más témakörben, hogy uniós pénzekből Budapest mennyit kap vagy mennyit nem kap, és ezekről a számokról, de most maradjunk az utóbiról, hiszen az elővárosi közlekedés az egy külön témakör, abban, tehát hogyha azt végighallgatja valaki egyszer, akkor azt mondja, hogy leszámítva, hogyha őszakbar, bár soha többet nem fogja meghallgatni a fiala vonatkozó műsorait, mert abban olyan számháborút vívnak, amit ember nem tud követni. Nézd, ugye én én itt tudom, olvasom hogy neked, ugye Budapest leruhasztása a fővárosnak járó EU-s támogatások 80%-át a kormány akarja elosztani, főleg az atlétikai stadion környékére. Magyari Péter február 9-e. Schneller domokos index, minden budapesti fejlesztésben van beleszólása a fővárosnak. Az ember a kettőt összerakja, kivonja egy ásból, akkor kereken nulla marad. Hát igen, de azt kell mondanom, minden tiszteletem a Magyari Péter iránt, hogy az újságírás alapvető szabályait nem tartotta be, tehát a kormány valamivel, és azt a fáradtságot nem vette, hogy akár emailben, akár telefonban egy nyúlfartnyi kérdést. Egy kedves kormány, tényleg éhettetitek leluhatjátok Budapestet, tényleg nem kapnak EU-s pénzt, EU-s pénzt, nem valósulnak Budapesten. Tényleg ilyen csúnyák, vagy ezt töltette volna nekünk, akkor nagyon szívesen elmondtuk volna neki, hogy az elmúlt 9 évben, 10 évben 2200 milliárd forintba értékben valósultak meg EU-s pénzekből, kormányzati, önkormányzati forrásokból, ugye tavalósféle önkormányzat, nagyon jelentős fejlesztések. Budapesten szívesen végigmegyek ezeken a villamostól, a metrón a jármű cseréken, a műemléki felújításokon, a több 100.000 közpark megújításán, sok minden történt, nyilván nem véletlenül az ikonomi is egy, az élhetőség is 19-5-én nagyon szörően rangsorolta Budapestet a korábbi évekhez képest, és egyébként pedig nagyon szívesen elmondtuk volna, hogy a következő tíz évben, mondjuk 2030-ig körülbelül 1500 milliárd forint értékben nem fog EU-s Jó, de ez már az, újsegi, az újságírás titkaihoz tartozik, hogy ráadásul az index ugye nem egy önálló Jó, de, de ilyen... az most az egyszer hadvágják közben, hogy van ez a film, biztos, és te is ismered meg a hallgatók, és ez a, a Brian élete. Tehát ez a, mit adtak nekünk a rómaiak. Tehát jó, rohadékok a rómaiak, de aztán utána napestig sorolják, hogy mit adtak nekünk, tehát körülbelül így vagyunk ezzel a... Ugye az index ezügyben nem tett nagyot, átvette sneller domokosnak a Facebook posztját. De én azt gondolom, hogy az abnormális dolog, hogy annak függvényében, hogy az ember kit néz, kit hallgat, mit olvas, olyan információi legyenek, amit egyébként, hogyha elolvas mást is, akkor kérdőjelek ébrednek benne. Ahhoz pedig, hogy közel kerüljön a valósághoz, eh, ahhoz olyan kutatók munkát kell végeznie, amit egy egyszerű tévénézőnek, rádióhallgatónak vagy internetes olvas. Ha jó, Nem de egy megtenni. újságírótól meg csak elvárható, hogy azt írja, hogy az a csúnya kormány rárohasztja Budapestet, az esetleg megkérdezi azt, a lesz mondja. És akkor mondjuk tényleg elmondjuk neki, hogy hogy áll a hétfejlesztés, hogy az 2016-ig, hogy fog megvalósulni, hogy az hány milliárd forint, hogy hogy áll az a közbeszerzés, ami írt Európai Uniós közbeszerzés, is már épp folyamatban van, ebben az évben le fogjuk zárni. Alá fogunk írni, már látható, mert tudjuk, hogy ki az a két világ nyugati világszéget, az Aston meg a Stadber, akit ajánlomatok adni, hogy 54 hévkocsit, Madonna-fúli, környezetbarát hévkocsit ki fog beszállítani, Budapestre, EU-s hogy a pályafelújítás, hogy a Calvin példig a déli éveknek a meghosszabbítása tervezés alatt van milyen ütemezésben fog sok milliárd forint EU-s megvalósulni. Hogy érjük el azt, hogy ma a héveken hetente utazik másfél millió ember lerohadt kényelmet, mert rossz állapotában a híveknek, és hogy fogjuk elérni, hogy hetetre utazzon rajta két millió. Igen, de ugye akkor itt, itt ágazik be Budcski Péter írása január elejéről, a G7-ről, amely... Szerintem, egy... még a szakértőket se nevezik meg, mert azt írják, hogy a 444 által megkérdezik. Ez így szakértők. van. Tehát a sötétben bújkáló ellenség. Tehát de híva... de hivatkoznak közben a G7-re, amely ugye január 6-án ír egy Bingo. meglehetősen hosszú... Bingo írást, a miközben Budapesten lerohad, az elővárosi közlekedés 1200 milliárdból újulhat meg, és egy olyan összehasonlítással él, amely szintén nem kedvező a BFK-ra. Hát, mi rohad le? János, hát most veszünk 64 vadon új kék buszta állítottunk forgalomban. Hát az egy össz, év alatt össz, össz látható, gépparkról beszél. 60, 61 milliárd forint lehívattam kormányától jóváhagyott. Európai Fejlesztési Bankos hitel forrása van a fővárosnak, aminek az egyik célja a környezetbarát át járműsége program. Folytatása, nem emelkezése, folytatása, mert 10 éve megkezdtük a tarlóssal, ebből vannak szasz ebből vannak új kocsik a kettes es metro, a 4-es és folytathatnám. Tehát, hogyha valaki a tényeket tényleg meg akarja nézni, azok cápolják, nyilván nem véletlenül nem kérdeztetni, minket, és nyilván nem véletlenül meg nem nevezett szakértőkre hivatott. Hát Jó. Közben ez a január elejé írás azt mondja, az elővárosi vasúti közlekedésre 100 milliárdokat szállna. Kormány a nagyságrendel nagyobb utasforgalmat kiszolgáló fővárosi közlekedésre nagyjából semmit. Hát ez, Ugye ez sem igaz, tehát minden évben onnan indul, <gül> tavaly is meg, bocsánat, idén is ez a 12, 12 milliárd. Forint. Igen, 12 plusz 12, csak a közösségi közlekedés igen. támogatására 700 milliárd forintot biztosítunk a hármas metró felújítására, csak ne majdnem csúnya szót mondtam már, ne szúrják el. Másik kifejezés ugrott a nyelven megyére, hogy gyorsan visszaszíztam. Tehát ne szúrják el, miért emelkedik 10 milliárd forint alatt, amit a talós lefedődött már elkezdett a munkát folynak, miért akarják megszüntetni azt az akadálymentesítést, ami a talós hosszas tervetkeztés után kidolgozott egy megoldást, és azt a mondjáskorlátokat a fogyatékosok szervezeteivel közösen Támogatták el, és támogatták ezt a megoldást, most meg arról szólnak, hogy ír meg, hogy az akadálymentesítést, ami egyébként uniós követelmény is ki akarják hagyni a karácsony kélevárosházat a, a projektből. Tehát e, e, e, ezer, ezer kérdés van, és közben pedig e, igenis támogatjuk a budapesti közösségi közlekedést is, és közben igenis azt gondoljuk, hogy a a budapesti közlekedés aranytartaléka, mert Budapesten helyzet van közlekedésben, a, a, a, a, akik eljönnek a külső városértekből, a külső területekből és az agglomerációból dugókban ülnek a bevezető utatok, meg a belvárosban is, a budapestiek is dugókban ülnek. A vonatok sajnos és ebben van az utazóknak, nem nyújtanak megfelelő szolgáltatást, mert lassúak a késmetlenek és azt gondoljuk, hogy óriási lehetőség van abban, hogy a, a vasutat megújítsuk, és közlekedési eszköz legyen a városon belül is a vasút és a, a, az erővárosok elővá, viszonylatában is, és ezzel jobban járnak az autósok, meg kevesebb autós. Szakemberek Juton, arról beszéltek, állapra. hogy az nagyon jó dolog, ahogy egyébként a vasúti park megújul, de hogy maga a sínrendszer az közben nem teszi lehetővé ezeknek a motorvonatoknak a hatékony kihasználását hát az állapotokból adódóan. Ebben, ebben igazuk van, ezért kell egy húsz éves stratégiát amelynek nyilván elemei már meg is valósultak. Akár nézze meg valaki az Esztergom ugati pályáról a vasútvonalat, ahol a felújítás hatására megduplázódott a forgalom, mert egyszerűen az emberek rájöttek, hogyha korszerű az állomás, be le lehet rakni az autót a P plusz felparkolóba, és normális a vonat, amikor akkor jön, amikor ki van írva és odaért gyorsan, akkor érdemes használni a vasútat, és ennek része a pálya megkosszabbítása, sőt, mondok mást, a több mint buplájára nőne az Esztergomi vonalon és a forgalom, ugye a vörösvár Soly, már harmadik terület, hogyha a nyugati pályaudvarban, a pályaudvaron a pálya és a forgalom irányítási rendszer nem lenne olyan lerobbaz, hogy nem tud annyi vonatot fogadni ma Budapest, a főpályaudvaraink, mint amennyi oda egyébként már a pályák meg a külső hálózatok állapot miatt be tudna jönni, ezért a vonatok egy részének angyal között vissza kell fordulni az Esztergomi vonalon, valóban a pályát a állomásokat, a forgalom irányítást, a biztonsági berendezéseket, itt mindent uh, rendbe kell tenni, nem lesz is munka, de mit tenni az első lépéseket. Ugye miután Snellel Domokos közé tette az írását, a 444.hu úgy fogalmazott, a 444 ezzel nem is helyezkedett szembe, azt állítja cikkében, hogy a kormány jó részt EU-s pénzekből tervezett közlekedési beruházásaiból nem szánt fővárosi fejlesztésekre, a pénz legnagyobb rész az agglomerációs vasútvonalakra és a hívre menne, még a város a hív, az hol közlekedik? Mondjuk a Csepeli hív, aminek mindkét végállomása Budapesten van. Vagy a Szentenderei hében az a Békás-megyeri viszonylat, aminek Békás-megyere az egyik végállomása, és a Battyányi fél a másik, vagy a Margit hív. Hát ezek hol közlekedik? Kiket fog, nézze meg valakit, tehát a végig már a fáradtságot, és nézzék meg, hogy a hív utasok, mondjuk ma heti másfél millió, a fölújítjuk, ezt föl tud két-két és fél hogy ezeknek hány a budapesti utas elárulom? 90 százalék. Jó, hát akkor némi módszer. És, és van egy sorrend, és van egy sorrend, tehát tényleg a, föl tudnak kicsit, nem nagyon egy kicsit föl tudnak bosszantani. Tehát az első tíz évünk arra szólt, átszettünk egy csődben lévőváros, lókiás dobozok, sakadék, széle csőd, 370 300 és 375 milliárd forint adósságot kellett a kormánynak Budapesten átvállalnia a fővárosi és a kerületi önkormányzatoktól Megtette. az országos adófizetők pénzéből, átvállalta a kormány Budapest adósságát 375 milliárd forint, akkori áron ez egy teljes metropovonal megépítését tette veletővé, ennyire adósították el az éjt, a gyurcsányok a város. Ezen kívül befejeztük azt a négyes metropot, amiről 20 évig csak tumáltak fölújítottuk a kettes metrót, megkezdtük a 3-as metró felújítását, felújítottuk a 3-as villamost, az 1-es villamost, az 1-es villamos végre a lágymányasi, a Rákóczi hídon is át Budára, tehát az Árpád hídon meg a, meg a, a déli Rákóczi hídon is átmegy Budára, megújítottuk a villamosparkot is, van még rendő, de egy csomó villamos beszereztük, megkezdtük a buszpark felújítását, az elmúlt éppen, a bőven karácsony alatt 64 vadonakúj kék, csuklós meg szóló állított állítottunk forgalomban, ami hetente félmillió budapesti utas ki Tehát folytatjuk, és most egy évek, és az elővárosi vasút következik, követ... mert így lesz normális Budapest közlekedés. Okay, csak egy dolgot kell, hogy megértsél. Én 7 óra 10 és 7 óra 30 perc között arról beszélgettem Horn Gáborral, hogy végül is az a közbeszéd, ami van, az minek következtében alakul úgy, ahogy alakul. Okosok beszélnek tematizálásról, okosok beszélnek arról, hogy a tematizálás az hogy megy végbe. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Valaki eh, csúfotűz abból, vagy beleveri a csúfot, ahogy ezt szokták népiesen mondani elegánsan, bár én nem vagyok egy mese mesemondó, hogy hiába indul valami jól, valamilyen elemét jelenítik meg, ami által a dolog megfordul, hol ilyen egészen közelébe mutatja a kamera, amit egyébként ember nem tud követni, hiszen ott olyan részletek vannak, hol ö, ö, széles totál van, abban meg olyan politikai elemek jelennek meg, amelyek már azt a bizonyos történetet egyáltalán nem objektíven kezelik, Pluszban még az, hogy ki milyen orgánumot követ, az egy is ugyanazon dologról egy olyan sokszínűséget hoz létre egy is ugyanazon dologról, amit egyébként csak jobb hiány nevez az ember sokszínűségnek, mert valójában az egyáltalán nem sokszínűség. Ha az a kérdés, hogy a füljes szemüvegese, vagy sem, akkor a füljesz szemüveges. Hogy az a szemüveg, tetszik -e másnak, vagy sem. Ez egy másik De kérdés. Ha közben látnának, akkor nem vagyok Én ezt értem csak azt mondom neked, hogy lehetetlenség dolgokról úgy beszélni, hogy közben, és ez ugye nagyon sok ilyen dologról van, ma ugyanígy alakult a Városliget való beszélgetés, de hogy mondják egy nem ellenpéldát, de politikailag ellenpéldát, a Damjani Csucca négy története, amelyet fél órán, vagy több, közel fél órán keresztül elemeztünk és veséztünk ki Niedermüller Péter polgármesterel. Ezek valójában mind nem lineáris eseménymesélések, mert valójában az Odüsszeus nem úgy meséljük el, ahogy azt a Homérosz megírta, hanem különböző kritikák mentén, amelyek egyébként különböző jogos vagy alaptalan kritikákat írnak ezen irodalmi mű kapcsán, és ezt követően aztán ember legyen a talpán, aki tudja azt, hogy miről is szól az Odysseus, vagy az Odüsszeja Ebbe a helyzetbe kerül gyakorlatilag minden téma, én valójában a végén megpróbálom a maga pőreségében megmutatni, miközben lehántom róla, előtte bemutatom ezeket a különvéleményeket, de ezt egy nagyon szűk kör követi, mert ilyen mérvű érdeklődés emberekben nincs. És ugyanakkor objektív tájékoztatás pedig gyakorlatilag lehetetlen, részint az ellenérdekeltségből adódóan, részint pedig a politikai közbeszédből. Ezzel naponta szembesülsz. Csak egyetérteni tudok veled, hogy ha már ilyen irodalmi vonalakra hevesztünk, akkor a kedvenc a diversem, az a kocsim, az éjszakában minden egész eltörött, minden lánc csak részekben lobbant. Hát igen, ez a így élünk, de hál' Istennek a Budapestiek is, különösen a te hallgatóid, ha jól értem, a a réteget, aki téged hallgat és követ rádióra, rádióra. És ha ide akkor nézhet is téged. Tehát most engem néz, de nézhet majd téged is majd, hogyha nem lesznek ilyenek a körülmények. A, a felnőtt emberek, akik e, tájékozódnak innen, tájékozódnak onnan és kialakítják a maguk véleményét és ami a politika meg a demokrácia szempontjából jó, hát ők, elég, ők, elég ők más, egy nagyon kisebb. Jó, de hát az, tudatom, az emberek nem, tehát, nem azért nem hallgatnak nem. rádiót, vagy néznek tévét, hogy aztán négy évenként hogyan szavaznak, azért mégiscsak arra kíváncsiak, hogy a mi a Tájékozódás alapján Igen. hozzák meg a döntést. Oké, de én nekem fontosabb a tájékozódásnak az eredménye, sem, mint hogy aztán négy évenként valahogyan összesítsem. Nem, de végül is így, így, így tudják, és egy demokráciában így lehet a közállapotokat befolyásolni, tájékozódni dúg mindannyian, és az alapján vélemény fogunk. Oké. Okay. Azt kérdezem tőled, hogy a Puskás stadionban lévő két fantasztikus meccs, amit senki nem fog látni csak tévén, az valamilyen vonatkozásban tartozik hozzád, vagy sem se még, A Puskás arénának az építését én és még egy darabig a működését is felügyelem. A... <coughs> Ez egy jó dolog <coughs> szerintem, mert egészséged épp, ezzel a, köszönöm szépen, ezzel az állítással vitatkoznék, mert néhány száz millióan fogják látni a világban. Hát, mondtam, Körülbel, hogy fogják el... látni tévé, csak a helyszínen nem. Körülbelül abban a két órában a felvezető műsorral eh, együtt, eh, hát nem is tudom hány alkalommal fog elhangolt hát hogy Budapest az elején nyilván lesznek panorámás totálképek Budapestről meg a Pustársarináról, úgyhogy nekünk ez egy filérünkbe nem kerül, valami bevétel van belőle, ugyanannyi fizetnek a tizet az úrfajzakért a kér, mint amennyit az mls -e szokott, amikor kibérli pénzért a Puskás Arénát, ha ott meccset rendelt. Tehát egy fillérjébe a magyar adóküzetőknek nem kerül, mégiscsak ide jön két komoly csapat, összesen négy komoly csapat, és lesz valami hype Budapest körül, sokszor megemlítik a nevét, sokszor leírás kerül az interneten, meg a nyomtatott sajtóban. Február 16-án Nem, nem, nem, ne, nem hangsgazdám túl a jelentőségét, de valamit hoz a konyhára pénzben kifejezhető, meg pénzen nem kifejezhető módon is. Hát ahogy én olvasom, 66 millió forintot hoz a két meccs. Az annyi a bérletidé. 33 igen, millió igen, forint. Igen igen. igen, igen, igen. Készültem. Szóval az, hogy itt lesz majd a Lipcse, Liverpool. Hát meg ugye valahol szállodába fognak lakni, hogy aztának ezt. Szóval azért az össz, a, a forintosítható összevétel is ennél több, és mondom annak pedig van azért egy egy forintokban is lecsapódó, de nem megmérhető hozadéka, hogy Budapest, Budapest, Budapest a futball, sport, nemzetközi világ figyelmébe kerül, és több millió néző a világszerte fog Budapesttel találkozni ezekben a napokban. Fordulhatok a politikushoz? Füri és Balázsra beszélget, aki megpróbál mindent kérdésre válaszolni. Ez egy ajánlott kérdés volt valaki részéről, tehát még csak nem is a sajátom. Tényleg Mondhatni itt az interneten, ahol néznek, hallgatnak bennünket kurvára örülök ennek a két meccsnek. Itt van a Leipzig, a Borussia Mönchengladbach, aztán a Liverpool, a Manchester City. De mit kezdjünk azzal a mondattal, hogy a semleges helyszín kiválasztásának az oka, a német csapatok nem játszhatnak saját stadionjukban angol ellenféle, mert Németország a koronavírus brit mutánsa miatt nem fogadhat beutazókat a Szigetországból, ennek megfelelően labdarúgókat sem. Hogyan védi ki a politikus azt a bádat, mely szerint, hogy a németek jobban Védenék az állampolgáraikat, mint a magyarok, akik egyébként beengedik az angol csapatokat. Erre mi a válasz? Azt, hogy nagyon szigorú szabályok szerint jöhetnek be, és 48 órán belül két negatív teste lépett csak be bármelyikük, és természetesen még is. Akkor a, kis a németek még ennél is óvatosabbak, vagy miért ez van ez az óvatos, óvatosabb német? Hát ez nyilván minden ország saját maga határozza meg a védekezés szabályait. Most én járványügyi szakember végképp nem vagyok, és fogom elhitetni magammal soha, hogy leszek még akkor sem, és nyilván találkozom, még is hírekkel, meg elemzésekkel, de azért úgy tűnik, hogy európai összevetésben más Portugália, spanyolország mondhatnánk más országokat is, nem lehetünk elbizakodottak, de nem eredménytelen a Magyar Kézseket is. Nagyon szépen köszönöm. Egyre inkább az újraindításra tudunk koncentrálni ebben bizonyosan. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, és hogyha neten véletlen az internetre vonuló klubrádióban, Bolgár György arra kér, hogy beszélgess vele, akkor beszélgess vele. Köszönöm szépen, ez, eddig is így gondoltam. Viszont hallással köszönöm, héten, szia. szia! Akarnak véleményt formálni erről a 130 percről? Csak úgy kíváncsi lennék. Persze ki az a hülye, aki végighallgat 135 percet rajtam kívül, meg az itteni személyzeten kívül, akit elviselni engem. Ilyen. Ha nem telefonálnak, csönd lesz. Másodperceken belül kilenc óra lesz. Akkor egyébként is véget érni a Kejfej Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Jó reggelt! Minden nap meglepetés és minden Jó reggelt! reggelt. Szia, Palguta József vagyok! Szia! Hát, ö, elhangzott az előbb Balástól, hogy ö, csak beszéltek a 4-es Petróró évig, és ez annyira arcátlan és Arcpirito égbe kiáltó halúság is olyan természetesen mondta el, hogy ez valami döbbenet. Hát ők állították le, hát akkor mivel ő annyira fides, akkor mondhatta nyugodtan személyesen saját nevében is, hogy ők állították le azt a beruházást, amit aztán negyedében fejeztek be gyakorlatilag, mert ha az elindul, akkor ez egy hosszú metró lett volna azért, amiért kell. Könnyen lehetséges, amelyik. hogy így van, de akkor a másik film meg azt mondja, hogy a hármas metrónak a költségei hogy szálltak el, ott meg hogyan volt tehetetlen a BKK és a BKV, ezek állnak egymással szemben, most légy okos, domokos. Hát nem kéne elhinni semmilyen budapestinek ezt a maszlagot, mert volt egy csomó, aki elhitte, és aztán oda tavadott, ezt hogy értem, ki... de azt mondom, hogy ez oda-vissza működik. Az egyik a másik hibáját rója fel, a másik az egyik hibáját. Hát, akkor én sajnos ezt Fidesz mondom. Ne, nem nem kell, hogy sajnos legyen, én csak azt mondom a jelenséget, mert ugye folyamatosan ér a vált, hogy nem állítom meg egyfolytában a beszélgetőket, csak az a helyzet, hogy így is többször állítom meg őket a kelletténél, és aztán az egészből fogalmam nincs, hogy mi marad meg a másikban. 061 911 168 távolétemben dörö, kisdkiser.fi Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth én az az egyik fia, aki végig hallgattam ezt a 114 és nagyon meg nagyon tetszett, hogy te is oda vagyok, de egyet nem értek, a, a, a, a semendri Gábor, aki az zenészkola vezetője, miért nem lépett egyébként semmit? Szóval ezt, hogyha én lettem a helyében, én két naponta ott lett el a kormányzatban, hogy... Mi, mi van, mikor kapjuk pár azt az épülőt, amit nekünk csináltak. Tehát hát mi alapvetően a pusztok, azért, és az ebben, ebben teljesen fegyelmezette nyilvánult meg tegnap, azt mondta, hogy ez a klik dolga. Hát, hát, hát ha én ezzel láttam a tegnap adást, amikor az egyenek beszélt, én azt legcsomagomba indok, én biztos, hogy nem bírtam volna ki, hogy egy évente. Hát, Ráadásul az az azt mondta, hogy 18 hónapon át sürgette. Tehát ebben a megnyilvánulásában, amiről egyébként Nidermüller Péter azt mondta, hogy mondja meg, hogy hol kopogtatott, mert ő egyébként ezt nem tapasztalta. Tehát itt most jelen pillanatban két egymásnak homlok egyenest ellenkező tartalmú állítás van egymással szemben. Nem én fogom eldönteni az igazságtartalmát, hogy Szemendri Gábort érdemese meghallgatni, hogy adott esetben érdemese összehozni Müller Péterrel erre most most nem tudok választ adni, függet attól, hogy nyilvánvaló műsorok zömének kéne erre törekednie. 061 Halvány gőzöm nincs, hogy a Facebookon mennyire aktívak, nem is nagyon érdekel. Itt, ahol egyébként tudunk egymással beszélni, itt legyenek aktívak, ha akarnak. 061-911-168 Közben összerelmolok. Ahogy apukám mondaná, most összeszedem az apró marháimat, valamiért apró marhának nevezte az apró port. Ezt hallják, edeszt látják. 061 911 168 először. Őltek nekem valami, hogy baromi jó volt a nem tudom micsoda, nézettség, hallgatottság, de semmit nem értek belőle szakmailag. Tudják, ez olyan, mint amikor kinyitják az, az autónak a motorházát, és azon egy ilyen nagy tető van, és azon meg kéne állapítani, a helyzet, és mondják, hogy a részletek belül vannak. 0619 111 168 másodszor. Aztán nem mondják, hogy én nem adtam a alkalmat. Egy egész esőerdő Holnap lesz Filipov, Navracsics, Arató András. Zsanna, Manna, Csocsoládi, drágám, sose leszek a magáé. Na, ez így. Jaj. Ez Ilyen keretes szerkezet, összerámolok. Levet felöltözök. Ha nagyjából hasonló állapotba kerülök, mint amikor idejöttem, akkor abba hagyom. 06, 1, 9, 111, 168, senki többet. Még egy harmadik befuthatott volna. Jó reggelt! Ha, hó! Jó Na, napot kívánok! hallani a hangomat? Tökéletesen. Egri Magdi vagyok. Azt szeretném mondani, hogy örömmel hallottam a Fíriás Balázsról, hogy 9,5 év alatt mit költöztek Lületestet, de nagyon szerettem volna meghallani azt, hogy a közül az utóbbi választások óta mit töltöttek el. És ez a kérdés elmaradt. Mint ahogy még meg annyi kérdés elmaradt tehát az, hogy itt íves lebontásban, tehát, hogy az legyen, hogy hány halottja volt a Szovjetuniónak és név szerint, az nem én vagyok. Ö, nem, csak a karácsony Gyerő óta megkapnak szint Budapesten, a Budapesten. Nem, így éve nem kapnak, hanem a utolsó választások voltak. Hát Illetve más csoportosításban, mint ahogy azt a főváros szeretné, erről folyamatában esik szó, ma erről külön kétségtelen, hogy nem esett szó, beleértve, hogy még azt is el kell tudni dönteni, de rövidesen írok Karácsony Gergelynek, hogy azt az egy alkalmat leszámítva, óhaj, te. És aztán meg lehetne próbálni. Vagy egymás után, vagy egyszerre. Szóval az nem normális dolog, hogy egy és ugyanazon dologról két teljesen eltérő narratíva hangozzék el nap, mint nap, annak függvényében, hogy ki beszél, és melyik csatornán. Ezt Ezzel nem tudom túlteni magam. Igaza van, és a múltkor, amikor a karácsonygerdővel beszélgetett, akkor én úgy hallottam, vagy úgy vettem le, hogy lesz több ilyen beszélgetés. Nem hangzott el ilyen. Akkor csak akkor a reményeim. Igen, akkor igen, akár a fiala is lehetne jönni. Írok ja. neki. Nagyon okay. szépen, köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nem hangzottak el kérdések, mint hogy nyilvánvalóan hogy ennél sokkal több kérdés is fel lehetett volna tenni, amögött ne lássanak szándékosságot. Vagy lássanak szándékosságot, de tendenciózusságot, ha felfedeznek, akkor szerintem más csodára is képesek. Nehéz egyfolytában ellenszélben műsort készíteni, független attól, hogy az ellenszelet kifújja. Tehát maga a tájékoztatás az lehetne egyenes irányú, és abból adódó kérdésekből álló, de Magyarországon nem ez van, és minden elismerésem a partizáni, de óvattal kell lenni, hogy ez a napi műsorkészítés, ez ne legyen, ne váljék. Ne menjen a rovásukra, mint ahogy a színvészeti egyetemistákkal kapcsolatban sincs semmilyen ellenőrzésem, de akarva akaratlan, mégis lesz egy olyan politikai, olimpiai fákja a kezükben, amitől saját maguk akarták ezt a mozgalmat megfosztani, és amikor én ilyen jelet látok, akkor ezt szóvá teszem. Miután 9 óra elmúlott 7 perccel, megnézem, hogy kint mennyire égesek az utak. Önök közlekedjenek változatlan óvatosan. Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap háromgyet hét környéken találkozunk. Bűvölem a telefont, hogy megszólal, -e, de azt mondtam, hogy legyen három, és azt nem mondtam, hogy legyen négy. Lesz négy? Viszontlátásra. Viszontlátásra.